ز سږم مساله نو زماناته به وینئ کې مجتهدين او علما اجتهادات شروع ځکه فطرت کې ارتقا ده نیت نه مسائل پیدا کېدل او هغه کې خلک محتاج هدايت د علما وتا ځکه دا علماء ہوتا احتیاج الله تعالی په خپل ذکر کړی فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اهل ذکر څه ورځي نو کار ذکر ته خبر قرآن کې معلومه ایدغه القرآن حکم دی دغه سنت حکم دی سنت کې نه اجتهاد دیو التاه دو بهرای اوس د زمانہ کې زمانہ تابعین او له تابعین د شماره مجتهدین موجودو امام شعبی سفیان صوری سفیان ابن وهنأ قاضی بن بیلا و کی ابن الجراح له ټول مجتهدینو ارداشه مرتبه لکه امام ابو حنیفه ارداشه مرتبه لکه امام شافعی ارداشه مرتبی لکه احمد ابن حنبل رحمهم الله خدای ائمه اوطا د داس شاګردانو جماعت ملونه شو چې تدوین د دا مجتهدات رودوی کی په وزایبانه جمعہ د علوم د اغه عالم نشری کی چې هغه ته د شاګردانو جماعت خمیلاو شي چې د خوشاګردانو جماعت ورته ملاو شي د اغه فکری اخبار او راهنمات تعلیمات عام کیږي چې هغه ته د خوشاګردانو جماعت ملاو شي اوس د سیاسي او معاشي اصلاحات د کارل مارکس نسل کال اوړاندې او د فراض جمهوریت د انقلاب کې نه پنځوس کال اوړاندې حضرت شاه ذکر کړی او وچې کم جماعت وولتير ته ملاوه فرانس کې او کم جماعت کارل مارکس ته ملاوه په مشرق کې هغه شان جماعت شاسپته نو ملاوه پات نه هغه وسیله شاسپ سره چې داغه د تعلیمات دنیا ته اهم کړې و ورنا د کم دخ درد مداوا چې د فرانس د وولتير تعلیماتو کې او د د مشرق د کارل مارکس تعلیماتو کې هغه کې انسانيت کتلې نو په خپل اووي اووي چې کاش اگر همې پیله شهو ول یو تعلیمات کا فتا ہوتا تو اپنے دکھ درد کا مداوا کارل مارکس کی تعلیمات میں نہ ڈھونډته مطلب ضرورتیں د دې مداوا د کارل مارکس تعلیماتو کې نکړه نو دې ته جماعت میلاو شه تدوینه کړی د افقی او د سلورو والو ایم مو چې جماعته امت منقد د تقلید دا دوی باندې نه علاوه په ځینې مآم باندې چې الا په ځینې امام باندې ترتنو امت اېجماع نشته په دې سلور او امت په دې سلور امامانو نو امت اېجما ده دا. شوافي دایما بوني تقلید د رواغړی کنا روايګن او مونږ د شافی تقلید ادا احمد ابن حنبل تقلید او امام مالک تقلید دا روا واجب ګنو نو په دې امت اېجماع مناقضه دینه الوه زکه داوی دا مدونه فقہ نشته دې جماعتونه مې شو هغه او دې سلور واړو یو اصل ورک چه اذا وجدتم را غير مخالف لكتاب الله وسنه چه زما خبر موکته چه دا د قران کتاب او د سنت دا رسول الله خلاف ندا فقبلوه قبوله کی و الا فضربوا على الحائط کزما خبره دا قران خلافی او زما خبره د سنت خلافی نو بیا دیوال را خلاص کی نو استقلیق فل جمله دا نصرف دا د تسلیمی ده بلکه عملی ده فل جمله قید ور سره ودی کی تقلید فل جملہ دا نصرف صرف دا چې تسلیمي دی بلکې عاملي دی اوسنګ أو عاملي دی غیر مقلد ہسر حاضر اغه يم تقلید وکي تقلید کی خود چا کوي مانه چې په کتاب کې چا کوي مې جماعت دی امام نور چا کوي دا غیر مقلد دی عوام غیر مقلد عوام غیر مقلد چا ریچاپه مزبی خپل جماعت دی امام په مزبی نه خپل جنډایډ پر خداه خبره ده چې او استاده تقلید جایز دی لري او د اومت تقلین لاروا د امام ابونی فر پار د اومت تقلین لاروا د امام شافی لپاره چې ما ابونی فرمۃ الله له استایو بل سره نسبت واله چې نسبت خا کرا د عالم پاک استا د امام سیو بل سره سن سر نسبت تر کرکنه په سر کون نه پوي شي امام منصور شیخ صاحب دې له کرکنه په سر کون نه پوي شي نو څومره ته عمل کری دې باب کې پسلفو کې یا بتا عمل کړي پرای د امام ابن یا به عمل کړي <تصفيق> پراید امام بوداود ظاهري واه لاحظ الا تقليد نو تقليد نو في نفسي تو منكار نه تقليد نو منکرې سو نشته دنیا کې عملان د تقلید نو فق منکر زکه تقليد عقلي شه د شاسه برتفاتاتو کې وي چې په مادیاتو بدياتو کې خلک تقليد کوي روحانيات کې خامخا کوي تقلید نو سړې مبرا په کې دینش نو په نفسه تقلید کې نه خلاف نشته رمال نه نشته تقليد کوي خو څمن چې عملګري دا ست مقتدی چلے غیار ده رفل یادر کی یا ست مقتدی لگیار ده امین بل جار گئی یا ست مقتدی لگیار ده صحیح و ځان شلی نو خو تقلید کې استاد ذات دا غو دا بل څه سره تعلق نشته هغه لپاره ټول دین ته دغه د دین پانډېره چې ورته په دې مصره ولاله داغه لپاره ټول دین ته نو نفس تقلید قوم ثابت ته مونږه وو شخصي تقلیدوم لمن ثابت ته شخص څه نور څنګه نه دی واقف هغه عامی ته چې پیغمبر اسلام مو اغی امی تص پتہ لا چه نبیر اسلام و سلام لازم پروتکل ک نی پروتکل هو تاته غوریت پروتکه نبات استارم است مقلد ده شخص مقلد ده او تقلید شخصی کیف شخص مقلد ده او سکی تقلید شخصی کی قول کم شخص کی نجومات د امام کم شخص سکه ساده خل ټول ماتو غریو و زمون داخل د چلی جاری لا کمانداشت باندې دلته لاش خو دی یا په کمانداشت باندې موس کی نو د فقه هنفیه ته له خو جماعت امام ک پته دا څه خپل جماعت امام وم دغه ولله چې کړه چالو جماعت امام دعا کوي سنتو نه بعد ناغت دا دا څه کوي لکه واجب دا د لکه واجب هغه دچا امام هغه سنتو په پای ته اجتماعي دعا نه کوي ناغت دا څه لکه کفر دا خبره استاد دین کې ځدی کنه وزماتو ګره د یو ملګري چې دا دعا کول ورته کفریه دا بل مرګره چې دا دعا کول ورته واجبکاری د چرته په دې مساله کې تحقیق کړل دی په يل تزامله مال ملزم ولا قاعده باندې لکه ابن نجیم مغزکه پای کړل <سؤال> ده هه څه کړی د خپل جماعت امامې قتل اجازه نه د دعاګانه کوي نو بس واجب درا په نس باندې اغه خپل جماعت امامې قتل اجازه نه د نه کوي نو بس کوفر درا په نس باندې کوي او کړی او زده ده فکر ته نه غفلت ده جمعات د امام نو دغه عوام چې علي حدیث مولا پس ولار دي یا غیر مقلد مولا پس ولار دي هغه د حدیث مديژنې خبر هغه په حدیث څه پوري او تقلید کوي چې نه جګړه فقط ده ده چې د جمعات امام استاد ورته زمام مقلد به یو د امام ابو مقلد به نه زمام مقلد به او شافی مقلد به نه زمام مقلد به او احمد بن مقلد به نه زمام مقلد به او مالک مقلد به نه تاسو پوښتنه کوي او دا دومره ساده جواب وکړنه د اله زوایړو لپاره دا دومره سابقه چې هغه زره دې خبره دې جواب نې بیاغه هیڅ را دې خبري به جواب نې مې غصو اوس بکم واړ نو دکې هغه دیوالو باندې لیکلې دي سړي کړې شامل شي ساری جماعتو کو جوړ کر جماعت المسلمین می شامل هو جا نو د جماعت المسلمین یو مشرما سره میلاوش روال بخاری نو سره میلاوش نو ارتمله لاخ لا خبر هوستا د دینستا په حق کې درین نه ده دا بته نه غوې زم خلاف څنګه ما يم بوخاری ستاسو په نسبه سند ده امام بخاری ستاسو په نسبه سند ده دجی بخاری بخاری په سند نیدین کې اصل خلقوتو باید کتاب الله ده نو ما بیا کومه قریه مونږ سند تقلید شروع وکه نه غوي ماي بخاری دې سند ده ذکر د اغری روایت به تور استدلال پیش کړل او استاد فلسفي په شي نظر بخاری په جماعت المسلمین کې نه ده ذکر ستاسو په نسبه جماعت المسلمین ته څور ده چې تقليدي شخصي د امام په نکه نو چې تقلید شخصی د امام سو کیناو پ جماعات المسلمین کې داخله نه دی نمایستار دې تصور په شه نظر امام بخاری په جماعات المسلمین کې زکات ابقاتو شافیه کې لیکلی چې ا مسلکن شافی دی هغه ا تقلید شخصی کوي هغه نو یا خود دا یا خودا خبره ځان لپاره بتوري دلیل مې پېښ کړا بل پیدا کا د شیخ غشتن او ځبا پیدا کا ا کدا بتوري دلیلی خدا خپل شی پرې د مون سره ملګری کې یو ځای و رکا زه ملګری کېږم کړي او بخاری به په دلیل نه پېښ کړا تکه جې بوخارستانه استدلال پېښه نظر او تاسو پور پېښه نظر په دغه جماعت کې نه ده تاسو په دغه جماعت کې نه ده چې اتاټی څنګه مانی او چې اتاټی مانی نو معنا دې مسلمانې عمره صحیح شو هچ مسلمانې مانی نو داغه تقلید لاغي تسلیم اجه تقلید به خپل ټول جماعت ته ختم شګا نو په دې وحادث جماعت ختم شې چې ساري جماعت کو جوړ کړ صحی شو خبرونه پوشه نو اوس دلته دلیل او ډغه استدلال چې راي نيسي نو داغه دلیل راي بالکل ناروا ده ان شاء دلته بیا بل خیم چې قياس تنقيح مناط سره کیږي تخريج المناط سره کیږي او تحقيق منات سره کیږي چې بعد از اجتهاد کې تحقيق منات تخريج منات اولو کانا باهم اگر کوپلاران د وی لا اخرون شيئا لا يفهمون عقلا ولا يا تدونا لا يفهمون شرغا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ان دت نم کې دي چې تمثيل المفرد بالمركب <تصفيق> تمثيل المفرد بالمركب ده ومثل كفروا كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي نسن تشبيه المفرد بالمركب سنتشبيه المفرد بالمركب الذين كفروا كمثل الذي ينوق بما لا يسمع الا او نداء يا دمر المركب خبره مركبه خبره يا دمر المركب خبره يا دمر عقد خبره <تصفيق> ومو راک او مقدر ورتوبسه ومثل الذين ومثل الداعين الذين كفروا امثال د داعي د کافرانو کمسل الذي ومثل الداعين الذين كفروا مثال د داعي د کافرانو په شاند د اغا راغيده کمسل الذي په شاند د اغا راغيده ومثل الداعي كمسل الراعي ومثل مثال د د کافرانو پهشان د الاغنام اغم مثال دغوی پهشان د راغ ممسله داغېله نه مثال د دا داغوی دا کسان چې کفرې کړیدي که مسللهې پهشان د راغی او د شپونغ دی یا نغو یسووتو یاغکوو ی سووتو ک د آوا کې بما بایدهه بی بما ینی مع. أغا حيوانات تالا يسمعو جناوري غوي إلا دغاء ونداعن مگر بلنا ونداعن أو أوازو إلا دغاء ونداعن إلا دغاء ونداعن تولي كي إلا صوتا مكيفا بالحوا إذا قبره ما فهم نفويه أتش آواز أوري نده تصوت مكيف بالحوا ويخا مونغة نصادف اختوى كي تتابير كي كي سندة تراباب غيه فا سندة تراباب سنده پیجه نی که نا، سنده پیجه بلو جان مش، که گامیش وردو ای، گامیش آن، تا دا دا مروت وردو ای مروت، مروت سفرکی، مروت سکن، تا مروتی، مروت نیست دارکی، اشترکن، اما وزیر وردو سو میشا و مش، نو دا مش ترباگو گول دی، سنده ترباگو گول دی، که مسلی لزی پشاندر آقی آقا یعنی قوچی آواز که، ما اله هیوانادوته چې ناړ دوی الله دوغه اوونې دا مګر سووت مقع بل هوا والله یف همونه ماغنا هو یفهونه وما نه پو س سمون قاندي دوی بکمون ګونګیان د غمیون لانددي ف لا یاکیلوله پدوی حقل نه کوي سمون بکمون غمیون فله یا قلوه حقل نه کوي سمون بکمون فهم لا یاقلون پس دوی نپوی گی پس شیبان لے ان سمون بکمن غمیون دے تولی کئی چه نفی الحواس از ظاہرا دا نفی دا حواسو ظاہراو دا فهم لا یاقلون نفی قوت العقل حاصل داشو چې شرع قبل اینا خبر صادق قبل اینا خبر صادق قبل اینا عقل شتنا حواس خمسا ظاہر ما اوف دی. نو اسباب د علم ته کل مسلوق دی د اصیله ک جماعاته ای حاصل شګه خدای وو خالص نه غټی دي دا سه انداز باندې خبر اور ثابته کړه ثم بوک مون غوميون حواسه خمس دا, دا سبب د علم د اول دا ور سره نیښته فهم لا یاقلون عقل سبب ثانی دا ته وصول کوي له عقل دا دیم سبب د علم دا ور سره نیښته او خبر صادق هغه ای د قبلینا نو قدرت اسباب دی او درې والنه مې د برجای زمان دي بس خالص دار که برجه چه هلاله اتا اید ده که انهم خوش بون موسنه ده که انهم هلکه برجه ده چه دیوال کلی ورڈره ور کری دا, دل دا. دا سی اللہ تعالی وی یا ایو اللذین آمنوا اومو منانو کلو من طیبات ما رزقناکم خوراید پاکو آغنا چه مورو زکری تاسولا شکر که اللہ تعالی دا پالا کتاسو خاص دا اللہ تعالی بندگی که انما انما تا ته لکی نه دا اداد ته حسر نه دی کا دا ته حصر وې نه بیا به سور زونه محرمو معوره به ټول جایزوکه سکه بیا به ما چې ما حرم مغ کوم ال می تهدم. خدا نهدي اللا کوي چې وا د س د نور. دا ته حصر مانا به دو وه. نو دا دا ته ح اوسولو کې دا ی اصلمونږتا چې نما په مانا د پخې خبرې را خه. ان لما پ خخه ده هررممه حرام کړي دله تا لا تاسو باې ال میته ته مورداره. الحیوان اللذی ماتا خطفان فیهی، میتا، الحیوان اللذی ماتا خطفان فیهی، پغپلت الساوزی، وَدَّمَا الْمَسْفُوحَ، کما فی سورة الانغام، مطلق وینا حرام ندا، دم مصفوح حرام بخوا، کما وینا چه وقی سر لگی دلی، اغنب پلیتا دا اونا حرام دخوا، دم مصفوح حرام بخوا، دم مصفوح حرام بخوا، وَلَحْمَا الْخِنزِرِ اَغْوَخَدَ خِنزِرِ وما اوهل بھیل غیر الله دا اہام مثل دخواہ وماء اوهل بھیل غیر الله آغا اوهل بھیل غیر الله چه احلان شوی پا غید پارد غیر الله اوهل بھیل غیر الله احل یوهل احلالا اوهلا پمانا دا اغلنا او پمانا دا سوی تا پمانا دا سوی تا چه آواز پی شوی تا چغه پېست دی او هل په منازوب حن ده او هل په منازوب حن ده او هل په منازوب سویتا کرام تحقیق کوي دي کې چې احلال خو چغه والدي واذ استهل الصبي صارخا بچي پیدائش سره چغه وستا یغسلوا ويكفنوا ويصلى عليه ويرث ويورث عنه د بچي چغه ده ک قول المستهل چد اخته سپم ما ولیده هغه چېږي الهلاله الهلال نه احلال استهلال په معنا ده اواز کولوبه په معنا ده اواز کورده نو په یو سرو کې که په وخت د تخصیص کولو کی تقرب غیر الله ته مقصود وي مسله لیکي هغه مسله چې جگړه ختم شي تقرب غیر الله ته مقصود وي او ذبح هم په نامه د غیر الله وشي دا غټ د بابا نظر ده او به اسم پیر بابا لو حرام بل اتفاق ده او مدلول صریح ده آیات ته قربح یشوی پنوم الله او منظوروی ده پارا دا غیر الله نو بیا حرام بل اتفاق او مدلول صریح ده قربح الله او منظوروی ده غیر الله نو بیا حرام بل اتفاق ده چاپه کی خلاف نشته خو په تخرید ده دلیل کی ده علما و اختلاف ده حرمت کی خلاف نشته واسه کی خلاف ده په تخرید ده دلیل کی اختلاف ده نو جمهور خووی ته ده مدلول صریح ده دا دویم قسمم مدلول صریحی دی ایته اباظه علما وای چې مدلول صریحی نه دی بلکه دا ملحقه پرې قسمه اول پوری د وجد اشتراک او نه دا قياسا حرام دی نصننه څنګه حرام دی یعنی په حرمت کې د اتیا خلاف نشته په تخرید دلیل کې اختلاف دی چې جمهور پندلبانې مدلول صریح دی اباظه علما وای دا مدلول صریح نه دی بلکه دا ملحقه پرې قسمه اول پوری د اشتراک د علت نه او دا مختار دا لکه کړته بيلي او هر چې ذبح په نامه د غير الله دا اغه ځان لمستقله هي د ذکر دا ما ذبح حواله نصب بسم الله بسم المنات يا بسم العزا فمن استر غير باغ ولا غاد فمن احتيجا استر منا احتيجا سوچ حاجت منکیش اله اكل هذه المحرمات خوراک ددي محرمماتو ته اندلته مسله وړیک چې په باب د استار او د مخم کې هل د د عشيیاو ارربه دا به هم په دغه ترتیبي دا کم ترتیب بهې چې قان کې دکر دخواه ک سی لګې حالا کېږي یو میطپ ته ده بل دم دی بللهې خنیر دی بل, بل ما لبيله غیر الله دی نوغلهما وای میته بخوري دا روستنی درې به نهفري که میتنې نو دادمې مصوب بخوري خیر او معبي له غیر الله به نخوري. کدا روان دي نی دونی ملخ مخینذير بخوري ماوهل لبي غیر الله بنخوري اګه دغه ټول ني نو بیا ماوهل لبي غير الله فرقا د دې حرمت ډير خبيث حرمت ده د دې حرمت ډير خبيث حرمت ده مثلا ضروري کوي له وجنه ولا مالكي چې ګرد کناذرشه پنه عامله غير الله نذات خبيث غرذي سشيکيږي ذات خبيث غرذي حتا کذب پنه عامله الله شو نلا يكون حلالا دې بجایز ني حل یا توقفوله تووتې من نظره او دد زیاتته به دا خابت پهل کې د زیات ته به خاست په سرل کې پهد بې چې د ناظیر به تووب وا د خپلله عملخه چې دا کم کبیره کړی نظر د غیر الله دکه چې الله مشا ذبی حو ذبی ح مرت دیله مشامی بهې بد و او ذبی ح ز ح مرت چې داګړ بیا د مرتت ذبی ح ده بیا نظرر استدا خپل ایمان. و من استر غيره باغين ولا قادر فلا اسم له هم لګره کتابو سوئد کې پکراش نو کوف کارو کوي جائز ده کنه ناجائز ده ان شاء الله کتابو سوئد کې اوغه دلته کتابو سوئد کې مونږ ور دي د بیا لا ټول وایو چا قتل بالبندقه او استياب بالبندقه لذي شرحه کوم زده اقسمه هدايت انه نازل دو قران ته کوخه نه کوم لګره چې کاغذ باندې خطر عليه زبک مال رليګ سو ان غیر متعلقہ سوال میں بنو کوئی صاحب دا بداسی له کتاو شي غلط نمبر مي لاو غلط نمبر چ سړې ميلاو کې جواب وسوک نه ورکي نو غلط نمبر باندې ميلاو ورت بس صرف ورته وي چرنګ نمبر دا بیا ما مسئلا ده ها فمنستور را غير باغ زکه چې ما اوس ټولو مسئلو ته قسم پا بس او دا نو نه کړې نيوټرلي مسایې په یو چیلې کې ختميږي او بس یو چیلګنو صرف دا, دا قرآن متعلقات چې څلګ ډېر پکې شي فمنستور را غير باغين ولا قابل غابن... ila akl hadhi alashya ghayr baagin wala qabil num bay tarjume Shafi mazhab ba ne u kai ghayr baagin khuda wa ta bar bayad ba ne u li kai sakadi bayna sutur ki ba bayna sutur ki li kai kana num zamaunga tarji khabar bali kai da hanafia da hanafia tarji khabar bali kai da nor chi li kai da ba bara pad bayad di kai kha غیر باغین نو جنو دې باغید حاکم مسلمان نا ولا غادل انو دې قاتع الطریق نو پرورته زابه تولیه شافی سے پنس شافی سے وای رخصتو نہ د شرعی دد الله احسانات شریعت کوم شیکه رخصت ور کړد مثلا دا ویل چې سلو رکاتو په ځای سور رکاتو کوئی دعا حالت د سفر کې افتار کوي صحیح شو حالت د استقرار کې مردا رې کوي دې څه شي رخصتو نه شرعی نو شافیش به چې رخصتونه ده شرع دا احسانات دا دلادی لعازا هغه کس چې هغه په عیسيان اعتبه مستحق به احسان خدا وبیني دی ښايبه ته چې امام وایي دوره معقوله دوره معقوله چې سړی وایي ورته شافیش وایي سړی وایي ورته شافیش نه هغه وایي چې قات هو طریق د غاصیدو کمتید غاصیدو او باغیانه سلطان د غاصیدو کمتید غاصیدو نه هغه وایي دته نه قصر صلات ولا احسان متوجده نه افطار ولا متوجده او نه حله مخفسيکه اكل لميتي وغيره ولا جائز ده ابره مساله وري كاين زكاويه غير باغن ani سلطان ولا غاب ولا قاطع الطريق ولا قاطع الطريق عليك داستا غډ یادي وې دي جرګيو د نوات غډ د دې خوراک جائز ده کنه جائز ها نمبر نه دا نمبر خو لري صحیح ده غټ ثابت دي د باندې د یو غټ ثابت ته مونږ ته را نه صحیح شو وس خوراک د مسلمان د مال یا د چا د مال په طبیب قلبین دا پکار ده نو یو د دې مثال نه چې د زبح حقيقي په نامه د اللهو کن زبح حقيقي نو د جرګیو د نواتې گډ په نامه د الله زبح حقيقي زګره منظور د غیر الله نه ده صحیح شو اوس دغه خبره ده چې کدا 150 پچا پچا باندې جبرن ناوړی کداش د 150 پچا چا جبرن ناو کو په هیله ذاته نه ده تا کما کو ده بل غیر هی ده ده دغه هغه یې یت بداسي لکه سره په غصب د چانه څه والی او مکه سړي د چانه چيلي غصب کو او پاغه بسم الله الله و اکبرو نو صحه شو لکه ماشي صحیح خدای غصب و راځه ځنه به ولي و دي حرام نه دا غصب د و دي حرام دي دا څه مساله ده هغه تاګړدل صحیح شو د کال د موکو فله ټول طالبان یو کال په دې دوکه کې اوسه تل زبرتاس لګړه لاله کال د موکو ټول طالبان په دې دوکه کې ساتلو څنګه خوستمره زه زبرتاس لګړه لاله ها او ار ګډ نو ما دای ته وې د کال په اخر کې مې پیر او داغنه ګډوال ان لله و ان الایرا د پیر نو د مولانا تقازی کوس وای خدایا پرونیو یو یو مخشر عالم د راجيبه قبر او کړه یو او زید چاچا ای لا بوتو جماعت تهو ملګری راګلله دلته چای کړو نه د بوت نو نو یو مخشر عالم هغه پکې د راجيبه قبر او کړه د مولانا په درو خبرو ډیر خوشالي ما ورته مې جی یو پدی چدا واه لا یو وی پدی چدا ین چې سوار کې دا واه او ویبل چې ډوډۍ تیر شي ورتواي چې رازا او ویبل چې ورتواي چې لاړه جنازه صحیح واه نن اړه ایوم څه نه دي جنازه کې مقصد زما دې په دې خوشاليږي چې شیخ صاحب دپینڈا ہے اللہ دے غریق رحمت کی اگر بوئے پیر جی کے پاس صرف ایک مسئلہ ہے کہ آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے اور میں آنگا تو پھر کیا دوگے وی یہاں ون ویٹ ریفک چلتا ہے ایسا کاروبار ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں دادا سے تجارت چھ دیکھ دا تاوان ماوان تصور نیچ دا چا بدا نی ویلے پیر پا پیرائے کی تاوان نیچ دا نا دا پیر دے دے پا په باندې امام صاحب رحم الله فرمایي چا احکام د شرعي د دې تعلق د ایمان سره دی دا احکام د شرع تعلق د تقوا سره نه د سره خو جړی کلمه ویره د خدای ورته یقم صلا مزبکه اوقات او زکات او سوم رمضان احکام د شرعي تعلق هغه احکام د شرع تعلق تقوا او صلاح او فسق او فجور سره نہ نہ دایو مسل نه جنازه کې مسل نه هم به به خوشالي شي شیخ سیبرا شیخ صاحب د پنداء الله دې غره رحمت کی هغه پیر جی کې پاس صرف ایک مسله ہے کہ اپ آئیں گے تو کیا لائیں گے اور میں آऊंगा تو پھر کیا دو گے وہ یہاں ون وے ٹریپ چلتا ہے ون وے ٹریپ ایسا کاروبار ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں داس تجارت شې کې د تاوان ماوان تصور نشته چا به دانی وری پیر په پیړای کې تاوان امام سېب رحمه الله فرمایي احکام د شرعي د دین تعلق د ایمان سره ده د احکام او د تعلق د تقوا سره نه د سره هغه سړي کلمه ویره د خدای ورته یقم صلاه موذکه واه تو زکات او سوم رمضان احکام د شرعي تعلق اگر که د اکامو د شغې تعلق تن قوواو صلاح او فکو فجور سري نو بیا خو غبادار ټول احسانات اتې خداونې دي بعدات نو فاس او فاجر خو باړ د شرقه مووا د بعد ول نه چې ته د خدای د احساناتو مستحق نه په تا نه موته در باندې او دستته انا در باندې رووج ته تا شته ی سرهله شفی سپ چې تجیبه سرې با خو ټول احسان ې خداونې ديته پوه نه شافی س را مت لا یا دغه ملګری وای چې غیر باغین ولا عادن کې بس کې من وږم ته چې بس د باغیو د غادیم د یو تصور نه سپورارې دې د او د غادین د یو معنا ده ټول عربیت ختم شو په دې یو معنا باندې نه هو وسوم مطلب بل معنا پته نشته من وږم من بیرته وخیو من وږته وای چې مون بیرته وخیو نه هو لیکو ته خپل معنا چې غیر باغن غیر باغن انبید باغن غیر باغل انا بيدې غیر باغ انا بيدې باغی انه باغی معنی لا يكون مستلذن به په حرام باندې لذتونه غستل دا بغاوت له حکم خداوونه بینه په حرامو به لذتونه ناخري دا بغاوت تے. نو معنی دا ده چې کوم ځای سړی د پر حرام خوراک جاي شي حرام خر خوراک نو دې به ټیکې نه کوي چې وری ور تسرقي او مصالحې ول راو وړي او ټماټر وته امپري کيو مرچ کيو پیاوته امپري کيو ها او بیا پاری کی آیا ایستیش کی واچای وایتی او بس امام سرهط الله علیه فرمای جن نظر ضرورت الله مجاز شه ده لہذا دمر چې په اور به تودو نه کی چې غاخه والا شيخه بیا دین اور دا, دا استرزاز ده استرزاز بغاوت ته نو غیر لا یکون مسترزا به نو شوافه وی ولا, ولا سره بس کوي موږ ته دې مولا جلل عزیکنه تا ته تا ته موږ صح کړو ولا غادم ولا متجاوزن على سد الرمق به وبسد الرمق ور پوری کیږي نه مې دې درس وروکړې دې لږې د وځې نو بس دې وتی کی وکړي نو مې د مشغوله شو هغه درد بس کو ځان به تر دې مړدار نه را پړسېږي ولا ولا متجاوزن على سد الرمق هرکی مذهب دی امام مالک رحمت الله عليه له نه غوي چې شی یو ځل شریعت جائز کې حدود حدود نه شي شریعت یو شی جائز مبابه كه حدود مدود مش دانقوي فحل له ان ياكلا فيحل له ان ياكلا حسب ما يستطيع ان ياكل ويدخل للغض سبال ديوم لو پتون دمردار جان فروالي جسبابه صخره اي بسباتي كف امام مالك جو سوره خولشي نترغي خولزان نا او پرسي ادانور خرد پشهار واژه سباخ نور مردار خرد بشار هغه وایي شريعت د نړۍ جاده تر کوم دی په کحو د نه مدوره نيسته مې جیب سره دی ښه مې مام مالک ته دا سهې جیبې جیب خبرې کوي ګر ډېره جیب سره دی وای وای د سپي خوله د سپي خوله پاکه ده دا, دا ورته نسبت غلط دي وای د سپي خوله دا پاکه ده خو جوړي خلو وین وځله به ویني نو وای مام مالک جیب پاکه ده وځله به کو به ځکه ویني پیغمبر امر دی بس او جنبی علیہ السلام یو څنګه فعالیتونه باندې څه کوي سبب د پاره د حکم امر د شاریو ښه سبب د پاره د حکم امر د شاریو غلط فی شی نی فمن استر غیر باغ ولا عادل فلا اسمال اینس تر غنا دبان الله تعالی بخون کې مریبان نلذینا اا کسان یکتمون الله چې پټی اا چې نازل کړي الله تعالی منل کتاب فی کتابه بکتاب کې وایست ترونه اخلي دې با نه سمنن قليلا قوز قليل وهي قليل بالنسبه الى الاخره اولئك کسان ما ياكلون ما يلقون نا تشي في بطونهم بخيتو خپل کې لنار مگر اور ولا يكلمهم الله خبر بن کې دوی سره الله تعالی كلام الرحمه يوم القيامه پر ورځ د قیامت ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب د زنوومونه به پاک نه ل فتصا عقې هم وقدورې خولو به هم د زونه خلپړ اوید ګړه وړه ده ل فص عقته هم وقدورې خولو انتخاب ذلالت کړي پزای د ہدایت او انتخاب د عذاب کړي دي بالمغفرا په بدل د مغفرت کې فما اصبرهم على النار ما افعله افعل بهي کلمات د سړي ها فما اصبرهم على النار تعجب وکړ چې دوی سشي صابر کړي دي په اور باندې فما اصبرهم ولیکه وردا فعل تعجب دی خدای تعجب کوي چې دا لږه ځامن په اور باندې سشي صابر کړي دي فما اصبرهم على النار ذالکا بے ان دا پسوڑ دے تاکی صلی الله تعالیٰ نازل کرے کتاب بالحق فحق وإن الذين تباكى سرى كسان اختلفوا في الكتاب شي اختلاف كريب الكتاب كلفي شقاقم بعيد ادي لفي زلال عميق فغمراهي دنگي كي دي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واشكرنا تلاوته انا الليل وانا النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا ووفقنا لما تحب وترضى دعاؤك يا الله تعالى بارام رحمتك امين دا فطونه ټول تباکیږي الله تعالی زمون په حالت باندې رحم وکي کریم خدای باران د رحمت نازل او فرمای د دې خپل قران برکت باندې د دې طالبان او مسافرینو په حرمت او برکت باندې فالله خیرن خاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و <علیه> اول د صورتنا ذکر در فرق و صلیم سو بیاد دعوی در دا توحید مبرحنا بیاد صداقت در قرآن چه مستلزم در اسبات در رسالت لہ دا غینا دا دا چې چې چې چې معبود بل حق به اری چې خالق دار شه عالم په هر شی باني بيد دغه دعوه د اثبات لپاره وقت واقعا ادم او د ملائکه او د شیطان راوړه چې دې یو کس امه عبد نشي کېده بیا ذکر د شپون واغو د بنی اسرائیلو لوم بناینو هکه هغه نعمتونه دونه نعمتونه ورپسې ته تمه په دوه منو هکه دری خبایص د آباو د بن اسرایل ورپسیته ته ما په درې منووکه خبایص د دوی او ورپسیته ته ما په سلورم نووکه بیان د دې خبره چې ستاسو پلارانو اغي انبيیا شهیدان کړو او په پینځم نووکه تاسو باندې کان یستفتحون من قبلو علی الذین کفروا افتخار بمکو د پیغمبر پراتلو اوسې کله رااله فلم ما جا فلمّا جاءهم ما عرفوا جاء فكفروا به اسم الردين كفر دا دوळे نوعی و یو بلکه متداخل وی تته وله شریک راړه او پشپغمنغه کی بیان ده دی خبری چې دا داوود ایمان غلا موسی دامستا سو غلطه ده تاسو په هینی وجود د موسی کې عبادت د عجل نو شروع کړی نو دا مساله توحید او د غیر لوازم او د غیر بعده بیا اثبات در رسالت شروع کو په اثبات در رسالت پس منظر کې دو شبوحات واردو یو شوبه واردوا په تحویل قبله باندې دا غیر شوبی جواب وکړو او, او دوه شوبه هغه واردوا پدې خبره چې صفاو مروه د دې مېسکه صفوي تیکای نو, اصاف نو دا خو مشرکینوم کوي اساف او نائلتا او تاسویم هم کوي نو دوی دا چرته مشابهت دی غوي سره نو الله تعالی وې فلا جنح علی ای طواف بهما هغه شي کو اساف او کو تاسو چې کوي دا امتثال امر الہی دی بیا دا غینه بعد اصل دعواتا بیا غوډ کو چې وای لهکم الوه واحد خبره با غوتلاند یاد ساتي دا سه وي پرميتاست ویلو چاغه تو ټول خبره بیاسد چې مساله توحید ده والهكم الہ او واحد بانه په خلق السماوات د دعوه مو برهنه کړه په دلایل عقلیو باندې ودلایل عقلیو باندې او بیا اوس بر البر ان تولوا وجوهكم رب تما قبل سردار چې دا اختتام د بحث او او بیان د خبره ده چې اصلي دین امتثال امر الہی دے ما اعتبار دے جہاتو دیندان چ خدای والا خبر او منا دیندان وچ دا یا نور خاطر تمخ کا یا قبلہ تمخ کا اسمن قبلہ اولی مخ کدی تر تس چل بس صرف دا وجہ چ خدای وای قبلہ طرف تمخ کبل فرض فرض کیسہ پوس فرض کای کہ, کہ اسنن خدای وای مونته ټلیفون ډائریک چ بس کوي قبلې طرف تمخ نور خاطر تمخ کای م بیا ک کم امام قبلې تمخ کنوں بے کافر کو کا بیا چ کافرې زکیت ترخو بے حکم نمانی. نو اصلی دین امتصال امر الہی دے اعتبار دا جہاتو دا دین ندخوا. نو دی وجہ ہوئے چھے لیسا البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرق. ولیکن البر من آمن بالله امتصال امر الہی دا دین دے خوا. دا دین دے. لیسا البران تولو وجوہکم لیس البرہ ان تولو جو اکم ندنی کی ان تولو جو اکم چوگردو اتاسو مخون اخبر قبل, قبل المشرکے جانب دا مشرکتا والمغربے اجانب دا مغربتا ولیکن البرہ من آمن باللہ ولیکن البرہ البر اعتقاد من آمن باللہ زکر بر مصدر دے امن ذات دے حمل دے صرف پہ وہ سب پہ ذات نے کی گیا حمل ذات په وصف کې شنیع نه نو مو اول کې چا ولکن البره ای اعتقاد من امن بالله یا عمل من امن بالله اعتقاد ورته مقدر کوي یا عمل ورته مقدر کوي او یا دوی ما معنا چې اطلاق د بر په ذات ما وصف باندې ده مبالغتن اطلاق د وصف په ده په ذات ما غل وصف باندې مبالغتن په شان د زیدون غدل بیا به ایمانی وَلَكِنَّ الْبَارَّ الْكَامِلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مُبَالَغَةً چې کلمون غوي نو لفظ د مبالغې په چرته وباسي نو وَلَكِنَّ الْبَارَّ الْكَامِلَ کامل نیک سره یاغې وَلَكِنَّ الْبَارَّ الْكَامِلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ او يا به کلمه د ظافه کې مقدر کې وَلَكِنَّ ذَلِ بِالْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ دا دریت او ویلو ولكن البر من امن بالله نيكسړی هغه دي چې يقید ساتي الله باندې ورزدا قرباني ملائكو باندې کتاب باندې انبيياء باندې واات المال خلاحبه واات المال خلاحبه آتا په معنا دی او ورکې دی مال خلاحبه د هي زمير الله تعالی تراځي دی ولاحبه په محبت الله تعالی دا مال مه فادر دې خبره وکړه چې په تصدق د اموالو کې ذات د الله تعالی مقصود دي نه ذات د متصدقن اله داوری کوي ورته چې په تصدق کې ذات د الله تعالی مقصود دي نه ذات د متصدقن چاله چې خیرات ورکه غسر اسا تعلق نشته ته خیرات چره په اور کې اوس د زمونږ د کلیوال دای چې د طالبان لړوډا ور کوي نو څه طالبان سره غریبي پیدا کوي ها طالبان سره یاری پیدا کوي او طالبانو زاد سره سلوک سٹہ اس سره تعلق نشته هغه دا کار کوي بس الله لپاره زکات صدقه زاد دا الله تعالی مقصودی نه زاد د متصدقن له نه بیا پکې دې ته نه ګوري چې طالب د بلوچستان دی او کده د افغانستان دی او کده د پاکستان دی او کده اوس نه راغلې خو بس طالب دی نه بس طالب دی نه ا ته نه چې دا یو دی کله ست غړو بس ډوډۍ دا ور کوي ورنه ډوډۍ ان زمونږ کلیوالو کده دا یو صفته اګه دوی په دینه څنګه جمعه کې څوک آسان دی خو طالبان د خدای ولیان دی چې دوه کسانو کمزې ډیرا چولی دو کسان اګرم طالب وللی ماغه ویږي د تخموندلو ګمرون درې مسلکش لمن ګورځو خدای ته خدای ته ګور خدای له خدای له والله خدانو یا رګه خدانو بلته لوګي نمري دلته و دومره ډیره وروډي چې څوک یې ځایول نشي خوستا کې دایي سارا قرباني نشتا چې ځان سره یو اضافي طالب دی راکی ځان سره یو ځاقی اما په لونبایر استه هداياتو کې ویلو چره طالب یو صفه کامل ده په کارش راځه عمل غړيا زب اوږه تبا کړلته ډوړا راځه زب اوږه تبا لته ډوړا خو ایست قیامت نارگی جماعت کې لست راځي موږ دوه کسا ډوړا بلس کسانو به ثرو شریک به خو ایست تکلیف نشته راځه دا تا ورته تاندینه برمی چارج جوړ کړی نو ماته استووی چې الله تعالی د حج په اجتماع کې درې زده نه منګي خان د حج اجتماع کې چې دا غی استعمالو دین په اعتبار ده نو درې کارو په کنو کوي فالاره فصا فوت کوئی بنو کوئی کمزلی بنو کوئی ولا فسوقا نہ عمل بنو کوئی او درې موي ولا جدال فی الحج ملګرو سره بتنازعات او جګړې نه پیدا کوي ښه صحیح نو اسداله طالبانو استماع دا دینی استماره د درو کارونو په خصوصیت سره اټناع کوي ښه فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدال نہ برفس کوي نه فسوق کوي نه بجدال کوي بلکې ایثار کوی مظاهره کوي ویوسرون غلا انفسه ولو کان بهم خصاصه بعد ان الله وخت تیر وشي څلوه خلک د اوسله په لوګام کې وروډی شي څلوه خلک د سوفیان لږای د چله کښی کوي نو تشتوان یو یو تلسه توي د اوربجو انا هغه او پکی هغه پسې دوه ګیله ساو بوسکی ځان نه مړی ځان نه مړی صحیح شو زکا چې هغه روحانی پرواز کول غاری او روح د تعلق ساتي د عالم مجرد سره کوم ځای سره تعلق ساتي د عالم سره لهدا ما د باور ته کمزوري کوي او ماده کمزوري کوي پتړ کول عقل باندې چې خوراک او تبس که چې ماده کمزوري شي او روح هغه تجربت عالم ته ماغاز شي نو چې د تجربت عالم ته ماغاز کینو مخ پرواز شروع نو طالبان چې ډوره ډيره ډوډۍ خو نه د روح بیا پرواز نه کوي دا د روح بیا پرواز یا تفسیر نه به تفسیر نه پوي نو بس په لکشه باندې اکتفا کوي چې روح مو پرواز شروع کیه دا غالم مجرد د دې کلام په نوکات مو الله تعالی پويي دا غالم مجرد د دې کلام په نوک ځکه کلام راغلم چلتا نه او علاوه مجرد نه یې سر روحاني پروان وروخ ورته مجرد غیږه اغه مجرد کېږي د ماده کمزوره سره نو مادي قایصات دا بالایتا کېږي واط المال لا حبه اجور کایما لا حبه په عقیدت الله تعالی باندې واط المال په عقیدت الله تعالی ورګی خلچ جال خیرات ورګی نو خدای خو خوېخه ولي ورګی خیرات خدای خو خوېخه ان دی وږي دواګان چې ورته مفت کووخه د لارو ولا تموند دعاګان چې کو نو دا ورته مفت کو دا ډوډۍ د ورته نه کوڅه ډوډۍ خوده خدای لپاره ور کوي هر کډوډۍ د پدې اراده ور کړا چې مولیان راځه دعا وکړي چې بیا ګوره خدای سره به سواد کمزور شي فا الله سره به نو ځکه ورته مونږ چې دا دعاګان ورته مونږه مفت کو به ډوډۍ کته ځو طالبان لړوډۍ ور کوي کنو کوم دعاګان کوي ورته دعاګان ورته کو والله لپاره ان تاسو دا چې ور کوي دا به الله لپاره خدای پر سواد در کوي نو څه ده على حب به کدا مساله فائدہ شو واطل مالا لا حبي اول کید مال غلا حب پاکی دد الله تعالی باندې نو ضمير دا حاته راجید الله تعالی ادمه معنا واطل مالا ورکید مال غلا مغا حب ما حب ذلک المال بیا دې ذمیر مال تراجید دې دې مال ورکې سرادې چې دا مال محبوب دې دې مال ورکې ا سرادې چې دې ورکون کید پارا دا مال محبوب دې نه فادر دې خبر وکړه دته نه مثلا معلومه شو چې خیرات بده هغه مال کې چې کمستا خوخوي نو د ګل چې کستاني خوخن طالب لوي نو ورکه دته نه مثلا معلومه شوخه هغه چې نه چې کستاني نو طالب لوي چې کوم شيستا خوخوي ځان دا نو هغه ورکه و طالب لغه دته نه مثلا معلومه شو وا تل مال علی حبهینا دا مثلا معلومه شو چې ورکې دوی مال سره دي چې دا مال محبوب دی نو فادر دې وکړه دلالت ان ته چې صدقه به د هغه مال کې چې کوم مال ستاسو خوخوي او تایید ورته حلتن راو باسي ښه چې لن تنالوا البره حتى تنفقوا مما تحبون دا ورته تایید راو باسي هلته زک بیا بدل ملي ان ته پوښتکی چې قاضي څنګه دغه مسله راست څنګه راستنه نو ورته قران نه کنه زک مونږه اصول کوي چې تفسیر د قران په قران باندې منفصلا د قران د یو آیت ته پر بل آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا هر چه داری صرف كن در راه او لن تنالوا البر حتى تنفقوا مولانا رومی دې لایبه خبره کوي چې هر چه داری صرف كن در راه او سچ در درسره به خدای لاره کې خرج کا لن تنالوا البر حتى تنفقوا نو ز دا وړاندې مسلکی چې غلا حب به چې ضمير دې هي الله تعالی تراجي کې چې دای مال ورکی په حقیقت د الله تعالی دا د خیراتونه کوي خدای وخت نو صدقې کوي مه فادر دې خبر وکړه چې رجو په صدقه کې متصور نه دا داولې کوي یو فقي مسلې راوته چې کله زاد الله مخصوصه صدقه کې نو د صدقې په مال کې واپس د رجو تصور نشته نو که په یو محل یو یو کار کاره پاسید طالبانو سر خدا نه خواسته تلخيره او ترې جوړ صورت ورډایم کولې نه هر وخت حساب کوي له شلوه له شر پر د وخت اشلورو الس وختام روډای خپل 200 روپۍ مونږ لږه کړی فکر تاس 200 روپۍ روډای خپل دي نه مونږ ورته چې ته هدیه نه دراوړې لاره صدقه راوړل دا او په صدقه کې د تصور د دنیا یو قانون کې نشته دا په دا ورته مساله وبیاو دا څوک کینه او که چېرې څوک دا سي پیل بیا دا مساله وکړي دا مساله ورته وکړي ځکه چې مقصود په کې ذات د باری نه ذات متصل متصدقوناله اپهيبه کې ذات د موهوب له مراد وي او آزاد اغه مطلوب توه وجه سو کرانی چاته راړي ماووب لهوتا توه وجه سو کرانی چاته راړي ماووب لهوتا دې خوشالهي خدای خوشاله سره تعلق ني اوس دا څو چرای شي دوبای نه نه چاله کپړې یو چاله ګړای ورکه یو چاله قلم راوړي نا غسه کيده خدای لپاره ورکه عزیزان دي نا نو دې ته بيوي نو په هبا کې د رجوش ته د رجوش شريعت ورکه دي حقيقت دي ورپسې به ترازي او به قزا القاضي دا سینه چې بزا بټاته وي تعال چې مې پن اوړل تا مونته ډوډای نه دی ول مونږه پن مونږه واپس راولېګا تعال ما پن زوی لا وړه ته ګور تا ډوډای نه دی ویل خلک لري نو مونږه خپل نو یو معاشرتي بندنونه داسې دي چې دیسړي ته بیا خلک دلوي وي وي ګور هغه کال پس خپل تهفه د فلاني نه کار نو په معاشره کې ورته څوک د انسان په نظر نه ګوري انسان نه دی دا انسان چې ګور ته هیبي بیا پس وکړه صحیح اوس دې دې مطالبه شرغان هغه ته یو حق دی شرغان هغه یو حق دی چې خلاف مرووت دی د نبی صلی الله علیه وسلم مسلم کې حدیث دی د شعیب مولوی سره مسلمان صدیق کې حدیث دی چې الغاید فی هبته کل قلب الغاید فی قی سره چې هبه اوه پس غواړي دا دا سي دي لکه سپیڅې قې کړې او بیا واپس راټیخه لکه سپیڅې قې او بیا واپس راټیخه چې دې واパス مطالب خذ وقيتك الا بالترازي او بقضاء یا دا چې موهوب لهو در سره خوښ شي چې ها او دا قلم به واخلې چې واپس غالي واه او موهوب لهوي نکرو دا سکلم تخت تختس سکلم نو ترازي نيسته نو زبد واهب سکاي نو زي بعده لقس والجسر بوصلت كيس کوي صح زبد سوجسره الټك بس دغه بنیاړی تر شرطونه دي بس دغه دوی ټول چې راځم کی بس دغه دوی چې به ترازي او به قایزه فی مسالیدای ای چې دا به زير رحم محرم تنی غایزه فشرته ندی قانون قانون تکوبه ځان پویکا دته وای جنرال ایکسپشنز دته وای جنرال ایکسپشن سپیشل کیسز دا قانون دا دی له کنه دا جنرال ایکسپشنز دی هغه سپیشل کیسز دی لکه هغه شریعت د لپاره ندی چې به زير رحم محرم تنی کزير رحم محرم تری بیا واپس دا مطالبه دا ګره دا تارشتدار لور نو لريشتدار ولا دا به نو واپس واري نو به برت مونږه چورزه څو جج سره کیس وکه نو سول روپو به ټول پین او وکیل بوینی سول په پینځه څو روپای اوی سٹام بوله واخلی په 150 روپای باندې ها او وکالت نامو و داخله کی اروزانه به ټانګري شي عدالت به څه کنه سول جج وقړه چې نو ستااريخونو کې دا کیس فیصله کوي که شلو کې فیصله کوي اکل کې فیصله کوي کې فیصله کوي سول روپو پین یو نه 200 روپې ورپسي وربایلې دا سي امام انام سه دغسه وچه دا حق اشتا ورزیلی دغسه پا چینل برازی خواه چرت برازی پا چینل برازی ورزیلیسی ورزیلیسی ورزیلی سرادی کیسو چی وات المال علا حب زو القربا ورکای مال پاقیدت الله اللہ طالبان قرابت دارو تا یتمانو تا مسکنانو تا وابن الصدیلی مسافرانو تا وسائلینا سوال گنلو تا وفر رقابه ام دیونینو تا وفی الرقاب ام مديونین تا یوا ادوی م مساله وفی الرقاب امسجونین تا صرف مال کی بندی قید کی او فی الرقاب ام چې څوبره موجودو وقام الصلاه قائمه موذ و ات الزكاه ور کړي والموفون بعادم او آکسان سان چې پر کول کې دي د وادو خپل اجازه هدو چې کلمو قاهاداتو کې والصابرين في البصای دا منصوب دي په امدهو مقدر باندې وامدح الصابرين في البصای ا تعريف کوم زدا خلق چې هغه ثابت قدم دي في البصای او په شدت فقر کې او زرای په شدت مرص کې چې غي صابراندی په شدت فقر کې او زرای په شدت مرص کې وحین الباس وحین القتال او په وخت کې تعال کوم ثابت قدم ولاړ دي جهاد کې ثابت قدم ولاړ دي نو ذکر د قتال ورستو دغه مشکور امورنا دا ترغیب په دې خبره دا جهاد jihad د دین د پاره ضرورت السنام ده غیبه نه قب, قب قب تا سا. سوک ور تا. سوک ور تا قب پیده نه څوک ورته بووک وای څوک ورته دا بووک د وای د سټ او لملا مې اسکه کومجه ته ایسه چی داس څوک ورته ها څوک ورته قب وای او څوک ورته بووک وای هغه قوم ده دې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای شه د jihad د اسلام په بدن داسه زینت ده لقد غیپ په بدن چې دا قب ولا او دا سه عالی مرتفع لکه د وای په بدن چې دا عقب مرتفع ده نه فادر به خبر وکړه چې ولادت د کتال ازاله د شرک او اثبات د توحید ده دا ک وړاندې مسله توحید ده ټوله ازاله د شرک او اثبات د توحید ده قؤلاءک الذین صدقوا دا کسان او رشتیاوی لري دي وؤلاء هم المتقون او دا کسان خاص دوی متقیا دي یا ایها الذین آمنو او دې تم لیکي چې دا اوس احکام شرعي او امور انتظامی در ریاست او بل چې کتل کیږي اعلی چې ریاست په خپل خو مستحکم وي او بل او ریاست مستحکم کیږي احکام او د عدل سره استحکام د ریاست موقوف دی پس ها سلام الله علیه ریاست مستحکم کیږي قتل احکام د عدل سره شي به قتل خطا لدې عنوان دی خطا او احام الشية والامور التظامية للدوله دوله دراست دپاره خ کاام ش امور انتظام او خطاف الق یا هل نه و او خط دوله دبال کومل سا فل خط ختل شو اوه خطالفللا خط و کا او د ګولای مخلص لريرا یشتریخ کان خو ګولای د څنګه روانه شو یو سړی را ټوب کلا لیدا لکه قتل ادا ګورای روانه ادا غو پسرول دا د خطا فی الفعل دا کومه خطا ده خطا فی الفعل او خطا فی القصد تا ويشتوم دغه هدف چې لا کوم لګیدا هم دا دی اراده کړو چې دیولم خو تا ويګنی ساره نه ګړه او هغه زید او د سمار سره خاطر ولاړه او وګا زید او کا کاو غو د سمازه تاسو دا خطا فی القصد الحر بالحر والعبد بالعبد والانصاب الانصا الحر بالحر خور په قربانې غبد په غبد باندې انسا په انصا باندې نو برورتمه سلام ولیکي شافی رحمت الله علیه استغفر له دی چې حر قاتل د په عبد مقتول باندې نقېساس کیږي زکه قصاص مساوات غوړي او دکه مساوات نشته دا ولن ډور په پا درس پاتشي یو پرونیه یو نه نه دا رسول الله عليه وسلم د خربل خر ناغوې چې خربه نقیساس کیږي په هغه بد باندې او مزب د حنفیه ده چې خرق ساس کیږي په قتل د هغه بد د غیر باندې د توري کومول شي خرق کیساس کیږي په قتل د هغه بد د غیر باندې او نقیساس کیږي په قتل د هغه خپل باندې دا خپل عبادت فقټ له زکه نه قصاص کیږي چې شوبه ملکیت موجود ده او الحدود والقصاص ها تندر او شوبه سا کېتی معلوم ده نه د مجهول دا سا کېتی تاسو کوته شوبه ملکیت موجود ده هر څه عبادت ده غیر ده نو دا انسان محترم ده په حرمت انسانی انسان محترم ده په حرمت انسانی له حاضر بلچه عبادت د قتل کوه التحري اساس <ساسكيك> کې به د حنفیو په نسبه باندې شافی سه د دلیل نه ولیدای آیت باندې چې الحر بالحر نه غویم مخاليف در چې الحر لا بالعبد هغه مخاليف څنګه نه ولیدي ما د مخاليف په اسمانه ورسوره او هغه ارضه منتمي نه ولې ولې مخاليف چې الحر لا بالعبد نو مونږ ورته شافی سه لکه برا سره ولاندې کېږي بیا کنه ځکه قرآن خدای ته خلاص نه چې الحر بالحر وړاندې کېږي ورپسې چې بلونصا نو مفهم مخالف در چلونصا لا بالذکر که خځه ولګیداو سړی ملک پقت لہمت نبه بقصاص کې نو بس شافی سے درو ګولای خلاصو شافی سے ترجه سور درو ګولایو خلاصو زقا قتل دونصا په ذکر وای او قتل ذکر دونصا وای سره په الحر بالحرک مسله جوړ کړي دا نو مونږ ورته بس ملګریه خو چا لونصا بلونصا کې کم جواب راکې مونږه ماغه زموند ترپا د مون کتاب کې ولیکه ها از مون زمون کتاب کی وڑی کا خپل مقابلہ کی چل کم تعویل کین دلته وکہ نشافی سے بوئی چې یاطرا ته استاسو جو جوړ کین او حنفیاںو الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثا بلنثا زمونږ وایي چې د الحر بالحر د تعلق د قصاص فنفس فن سره نه وي د قصاص بنفس بن داغه حکم هغه ته آیت کې راغره ده وکتبنا علیہم ان النفس بالنفس او لیکي رحن فیو دليل لار چې وکتبنا ان النفس بالنفس نفس بنفس باندې قصاص کول شي نو شافی څه ویدي تعلق سره دی نو ځکه خدا آیت په باب د قصاص کې ویره دینه منسوخ چې دا وس منسوخ دی ابتداء کې ودا سي خوا ګوري خوا ګوري صرفله صرف چې قاعده وای د صرف او یو خبره دا هغه قاعده خلاف راشي نو هغه دا شاذ نه او نحوی قاعده وای او خبره دغخ د ق خلاف را شي نو دا قییاسی دی سغ دی دا قیسی نه دی دا داسغ او فقي محدث چې استدلال په حدث کونی شي او پهت کې مقابل کې بل حیث را شي صن کې مقال دی اونک کې مقال نو داې ویت دا د دومره مرتبی نه چې زمونږ د غې ای و جوابو کې صحیح شوه او مفسر نه چې خبره جوړه نه شي منسوخ دی تو یا هلته باې منسووک د وذكرت اليوم اذا مين قبله ديره يتني ماالتن وليو راضي ويده منصوبه او ممكنه ما تمكن الجمع والتطبيق بين الايتين لا يصار الى النسخ منقول شاول يولا بلاص بيات كره دي منقول دي ازان لمذابته خير تب زب اخر قران بوري منسوخ بكنيش تخا ده قران كي منسوخ نيستي جمع والتطبيق بك ممكن امكن أم الجمع والتطبيق بين الايتين لا يصار الى النسخ الشاسب ثابت لده خا شاسب ثابت لچا کوم منسوخه دل زانخ زانخ لاس کړي بل خبره تیراد ختم کړه چې هو په خوان د اجر حر بالحر خو چې ان نفس بالنفس راغنه غدايه منسوخه او قال الناسو ګرځیدل د رسول الله اسلام د ايت کی تعویل کړل او ما تاسو سره شاسو حوالو کې وې په لومړیس چې شاسو د مسلک په اعتبار ها اولن حنفی دي اخیرا حنفی دي په دې میت کې صرف دوه کاله ها ظاهري دي می کاله ده ظاهری دی اولن اخرن به حنفیده لذا غجواب ورکل جانب ده حنفیون چه د دې سي تعلق ده حکم ده قصاص سره نه ده دا بیان ده نفس مساوات ده دا بیان ده نفس مساوات ده چه الحر بالحر حر مساوید ده حر سره غبد مساوید ده عبد, عبد سره انسا مساوید ده انسا سره حر مساوید به حر سره غبد مساوید عبد, عبد سره انسا مساوید انسا سره او ذکر د شی دا نه په معارضانه کويخه دا ورته به ولي کوي د ما که دا, دا, دا, دا ما نو شانس بهاله تاوله وسه شي چې ذکر د شی ها دا نه په د معارضانه کوي بزرگ راغل نو سراتل د بزرگ دا نه د مجیت د نور طالبانو نه کوي صرف اسبات د مجیت کوي د لپاره نه د مجیت د نور طالبانو نه کوي نه ذکر د شی مستلزم نه دی نه په د ماغداله خو مساويله به خو سره نو معنا دا نه ده چې ګنې هغه به مساويله کې د خو سره زه دا نه د ماغدا کوي نه شاسه وای دا بیان د نفس مساوات خو اصلا دا خبره دا بناکیږي په تاریخی پس منظر باندې هیستوریکل بیکګراوند چې د ایټ تاریخي پس منظر سره الحر بالحر نعرفو کې یو دو قبیلې وي یو قبیله و زوراورا او بل قبیله وکم زوري د زوراوري قبیله انسا که بقتل شو او انسابه قتل کا ناغي به جبرن دا غی زورا ور سڑے رانیسا اغ بیگ حساب کوخه قاتلہ انصاب نه ولا دا غی ور سڑے بیرانیسہ کہ جابرانی زوراورو مسلته و غیبانی قانون خپل لاس کې اغسته الله تعالی او چره جبر په حوالہ باندې غیر قاتل رانی ولا دا اغ دا ظلم دی الحر بالحر والعبد بالعبد والانصا بالانصا چه حر راني قتل کړي دغه حر رانیسی کعبت قتل کړي نو دغه عبادت رانی سي کونسا قتل کړي نو دغه انصاران شي بیا د ايات معنا دارا نه به په کې بیره پر د بدليت نه دا بیره پر د بدليت نه چې حور قتل کړي نو سي چې عبادت قتل کړي نو عبادت رانی سي نو انصاران شي او بل خبره بل تعيين تاريخي پس منظرې پرې ده وا اوسې تدبيقا چې كتباله کومل في فل قتل شرح او خر ايات چې نفس به نفس او دا الحر بالحر الحر بالحر دا دی تعلق د قصاص فیل اطراف سر دے نا قصاص فیل نفس سر نا کسرے اولا جی دا او لاس د عبد اکٹکا نو دن قصاصا لاس نکٹ کیجی پنیز دا حنفیو لئن الاطراف اساسا تو عاملو معاملتا الاموال لئن الاطراف تاسو ادائی کی ویلی دی ان الاطراف اساسا تو عاملو. معامله الأموال فمن غفي له من اخي شيء ان فساق سوق غفي له عفك لشد تام الاخيه من دم اخيه المقتول دينه ضروره دم مقتولنا هذا دليل على السنه <coughs> شي مقتول تقتل رو رويله شو يفادر بكرا شي كبيره مؤمن الايمان نو باسيخه ايمانه برقرار पाती قال السنه بالدليل نيول له بعد دم تو ته مقتول ته د قاتل رور بیاوموي بی. او درشته روخه نه دي قولا کبيره روري دي معنا اداره چې سره دې چې قاتل کبیره کړی خو بیا هم دي عقی د عقیده ضرور ولا نه وتلې نه دي فمن غفي له پساسوک چهف کرشه د تمل اخید ویني ضرور د مقتول نه شئون سشه فتباون بالمروفه پس اتباع په نیکه طریقه او ادايگي دا اله وارث د مقتول تا به احسان نو ځدل ته او مسله ولي کوي اهمه چې د مقتول د دي یو هيسيته ده انه عبد الله قتل شد چې د الله عبادت دي او قتل شو دي اوس هر مقتول له خپل بنده دي یو هيسيته ده او دویเมسيته ده انه مواطن الدوله د دریاست ښاری دی پاکستان ښاری دی دا یې دوه مسیحته او درې مسیحته دا انه قریب لاناث چې دغه چا سره ستادارونه دي چې خپل لري یاره چې از ویله یاره چار ور دي صحیح شو پېستحقاق د قصاص کی یا پېستحقاق د دیت کی دا حق به انسانانو شریعت مقدم ګرځولې هم پریاست باندې هم په الله باندې اور لا قاتل like او مه پریاشت مقدم ګرځولې او هو می الله باندې لہذا حق ور کړ دې اوناس له چې د قاتل مو کوي او کاغه تا عفو کوي او لیک حق ور چې د قاتل مو کوي او کاغه تا عفو کوي او صاحب د وارثانو دا مقبول ده په حق د قاتل کې او داله الله احسان ده ذلک تخفيفه من ربكم خدای وای دا تخفيف دي اوسخه خدای دا ویلو چې نه نه ستا پلار خو نو ما بند اف کو د ت اف نو بیا او پهې دا روغې جوړه نهکیې د بیا پهکې مساالونه ن کې د صريب قتل کو ومونه پ رسوقه. الله تلاوي ذلك تخفيف هم من ربكم. لا حتک مزاران باې مقدم کله د دا خدا مخلووببان ساله اوستله نوف د ونااس دا, دا. دا, دا مقبول او ګزله سره د بقاده ح الله او د حق دوله نحق الله باقی پات پا دی په دقاتلاک سر انوا د قتلي. اكثر انواعوا هي لقد قتل عمد كي كفارا نشتا قتل عمد كي كفارا نشتا حق الله باقي باتده فا اكثر انواعوا ده أنواع قتل كي فعليه الكفارا لبانا كفارا لازم هذا فتحرير رقبة مؤمنة وديت مسلمة إلى آله تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فسيام شهرين متتابعين او حق الدولة باقي باتده فمفوز تازير القاتل إلى رأي القاضي كالوش روغا اسړي درخواس عمرقي عدالت کي او عدالت بیا سزا ورکي وای لسکاله کې عدالت بیا سزا ورکي وای لسکاله کې د حالت بیا زین کار نه کوي چې واريسانو د مقتول خو دې معاف کړي نو وای لسکاله کېد نو موږ واريسانو د مقتول کېد نو که معاف کو نو کیپټل پارليشمنت نه اخلاص 500 تو سزا ت نه جوړ کولیخه بڅ واريسانو د مقتول ور معاف کو نو سزا ت ور د 500 قانون ورته 25 سال کېد نجوال کوله ماکسیمم پنشنمنت ورته نه ور بیا ورته مینیمم ور کوي او هغه تعزیر دی ښه چې تعزیر دی او هغه تعزیر د وجره حق د ورساو د مقتول نه نه د حق د دولتي اسلامي نه چې دا د ریاست حق دی ځکه د ریاست شریعت ملګره دی خوص ملاده دولي ک کنه تب وصل تقاضي القضاته افغانستان کې خدای خیر را وسه تب قاضي القضاته ها خلیبره ول انشاء الله انه لا د ایتانه دې څه اوسه بله مسئله یو انو مسئله چې قتل عامد د مقتول مسلمان یا د مقتول ذمی دا موجب د قصاص دی فقط په نې د حنفیو او قتل عامد ذمی د موجب د دیت دی نه د قصاص په نې د جمهور او دا عصر مطابق مزد د امام صدق ځکه دا خو د بشري حقوقو زمانه روانه ده اوس چپه ټوله دنیا کې ناري لګیږي څه د حقوقي بشري امام سنت الله علی فرمایدار زمي بشري حق دي چې یو اندو دې پاکستان کې ملک قصاص کې جوړ په څوک دې ملک قصاص کې جوړ پر امام سي مذہب دي او جمهور وينه په کافر باندې قصاص کېږي او دلیل نيولې د جمهور په حديث لا يقتل المسلم کافرین مسلمان او کافر نشي قتلولې امام سنت الله علی فرمای چې اطلاع د کافر دا په کافر حربي باندې کې جن په کافر ذمي هغه نوم بدل شو او تغیر د وصف سره تغیر د حکم راځي خمر چې کله مبدل شي خلطا نو شرابی ایسی دا ختم دا حکم مشروخ هم بدل شي شرابونه چې کله واپس تر کې جوړ شي نو حرمتي واپس حل تر شي شراب سره د کیمیايي عملوک او شرابي حیثیت ختم شو وسه جوړ شو سرکه نو حکم سره حرامه ده به حلال اغه تغیر د وصف سره تغیر د حکم راځي ایمان ما سلامت الله علیه دلیل نيست چې دې کافر دي نو انساني احترام خلولو په خپل ځای پاتري انسان محترم دي او داغه احترام انسانی دایق قوي کړه دي په سکونت دریاست اسلامي باندې چې دریاست اسلامي کې وسیږي نو دا انساني احترام قويږي او حضرت علیو فرمایل چې سوار دماءهم کا دماءنا و اموالهم کا اموالنا وینه داسه محفوظ ده لکه د مسلمان وینه کله وینه داسه سره ده لکه د مسلمان وینه حضرت دې دا نو ویل نو موږ متفق تر کېږنو نو وینه څنګه ده د هندو بدن کې څنګه اغه سټ بدن کې زیړای اديسی بدن کې سپینه ویني کټول انسانانو کې سروی نه د مونږه حضرت الیسرا الوانو ذکر خونو کو احکامو ذکر کوي کو سوارت دماغ اوه د دماغونه او امواله ک اموالنا روپای باندې دا سټمپ لگے دلې غلام صاحب خان په لیکلې لکه څنګه چې د مسلمانجیب کې پرته روپای باندې غلام صاحب خان لیکلې دي حضرت په لې سټمپ کوي د دستخدروپای ذکر کوي کړه حکم شرعي ذکر کوي چوک د زیمې د روپای امدا که هرکه مشریک دې مسلمان بیرو پاید او هر چې قتل ده مسلمان مقتول ده او ویده عامدان د موجب د موجب د قصاص ته فقط پنځده حرفيو او په صلح باندې مال اغستل جایز دي لہذا که یو سړی د خپل پلار قاتل موافق او مطالبه دې شې و نکړه چپ پاتې شو نږدې پالای سی ثابت نه حتے که قصاصی ثابت ده او دلسه شې ثابت نه ده خدای بو علاج کوي نور څه شې دنیا کې ثابت نه ده او شافعی سے بوچنا قتل عام د مسلمان موجب د قصاص ته اولا او موجب د دیات ته بدلن غنل قصاص نو کو وارث لګي دا قاتل موافق او چپ پاتې شو نشافي سے بو دیات ثابت ده تاسو د مسلې خامخایه دي افغانین خصوصیت سره یادې کړي رسل ارتش دیبل فلسفه نشي راته راجی په اسلام وکړبای زګه تاسو وینئ اسلام د پالیتو کوي نن نارازی په اسلام وکړبای وخبالي وخبالي زګه ټو برینګ ا ریولوشن از ا very easy task وایل ټو مینټین د ریولوشن اینڈ ټو ایمپلیمنٹ ا سیستم از ا دفیکلټ یو لوی ماهر فلسفي وای انقلاب راوستل آسان کار دی انقلاب راوستل آسان تخریب کړه دا شیه اولټه پلته د افغانستان د ټول اولټا پولټا غړې په یو کوټه باندې چات شو او یو دیوال به سوټ نشته خو دغه پسمندر کې یو نظام نافذ کا او دا انقلاب برقرار اوسه تا ډېر مشکل کار دی دا و خالي دا وخت ali دا وضعیت افغانستان کې داسې نه ده په کوم ګوره چې انقلاب راوست پروس کې نو په کروڑونو انسانانه ملګر اوسه الله خدای انقلاب برقرار پاتې شه او خوميني چې انقلاب راوست په ایران کې نو درې کال مو سنسلې کڅفخانه جوړ کړی وتا درې مسلسل هر چوک کڅفخانه په زرګونو خلک باندې درو دي په یو یو چوک باندې ودرو او توپ به ورته نیولې وځه انقلاب خیراتی برقراره نه پاتې کیږي افغانستان کې کی اغا چل نشي صرف با همي جګړې دي افغانستان کې چل بلا شروع کیږي اغا چل بلا شروع کی کله چې نظام ملشی چې نظام ملشی او دولت سره دا جګړې د احزابو ختم شي نو بیا به چوک باندې چې دا د نظام مخالفت یوز دا والو زو د وروسته دا جګړه د نظام په مخالفت مړه اوس جګړه چې تا کوم حزب کوي نو سوي چې اسلام نه منم وایي چې اسلام کوړم دا په بل مرګويته وایي چې دا تا ولا خبره ټیک نه ده دا جګړه په دې ده چې یو وایي چې په پریویلینګ سټيويشن کې کوم حالات دي په دا حالاتو کې مده شي چې دې شي تاسو سونکو دې نه ور پخو بل شي نکيږي او غبل ورکوې نه په دا غ پریویلینګ سټيويشن کې بایات چې تا دا دا دا وکې صحیح و نو کې مونږ اسلام په نامو نستقاتل فيطان من امتي كلا وما الاخر فكلا وما الاخر خير طرف تراويخه سيش فلان خير طرف تراويخه زبكي زافيتور يوفريق مخالف منهم توهم دوال استدلال دي وجه ما مهم تبدللو النوع دليلنا قمايد مولا دليت تختميجي مولا جف كفر دني شركنون وكفر بالتويت او الثاني او الثالث اصل ورم دليل مثال بين ذا سمي دالي لکه یبه دلاله انبار بلغه مولا سره دلیل نهسته نه ما دلاله بنواري منتضالات خي چيلاش سره ضدي مسئله چي تاسو په یو ځای راځم شه او دا دينامیل شي نو سم سره وښو دیت ثابت سره مذب دی دا دار شافي است مذہب نو سم سره له خلاف تم زایده راښوا ها نو سم سره له خلاف دا چا فوشي په سکوت سره نو دیت نه ثابت پنيزه حنفيو ثابت ده پنيزه شافي يو يو او دوه چکه که خواش په مطالبه د مال نو دا محدود بدیت محدود بدیت پني ز شافي او د دين ازيات مطالبه نه شي کوله او نو د محدود پني ز حنفي او زګه دا بدل د صلح دي د نيت نه بدل د صلح دے. ما تر ازايا يا د وړه په سبا مې رضا شنه ک په لس په لس کرو روپاي را زاشو ک په لس روپاي را زاشو ک په لس کرو روپاي را زاشو بیا بدل د صلح هغه ما تر ازايا دي نو دا خلاف د امام س او د امام شافعي رحمه الله وکوم قتل کی فقط چې حق د قصاص د د ټول وارستانو استحقاق دی چې هغه پر رتبه کې مساوي قاتل تا لکه پلار مړوي نو دا ټول ځامن مستحق ده سری د قصاص دي اجرا زمونږ د پلار قاتل له مونږ د قصاص کول وغواړو خو کله څو ځامنو کې یوځوي هغه قصاص مواف کول او راغب شو او ویل چې ما قصاص معاف کو نو که ساز لا مواف شخه الاکه نو کسانو له قاتل نه مواف کړي یو کس مواف کو نو که ساز ختم شو اوس دې که ساز کې ځکه دا شال خو کول نشو چې اوس نه نو يسيره دې سړي مليکه یو حساب نه ځمبه کړي دي ځکه چې یو کس ماف کړي او نو ولا نه دې ماف کړي نو که ساز کو طاقت شو البته دا نه کسان دای باندې بقازي جبر کړي چې یا خو تاسو مواف کړي او کني مواف کوینو داګه صورت تر حنفيو پنيست چې اوس د کساس بدل کې دیت لازمیږي خو دا واهید صورت کې چې اوس د کساس بدل کې صلی لازمیږي دیت لازمیږي نو دیت یو ویسه ثابت شي د عافیله طرف نه او نه یې ثابت شي د غیر عافیله طرف نه او اغه هم نو صلی داوري ځکه کله بطال ته فاقې انګیان کې راشي چې ازازیت او خو مزد شافي داله چې کساس ثابت شي او غفوشي نو دیت ثابتېږي خو د حنفیه په نسبت یو صورت دی چې تل د غفې پسمندر کې دیا ثابتي یالکه دا د هغه اساسي مذهب نه وي نو له طبی ورته سر نیولې طالب ورته بیا سر نیولې او بیا وي یلږې دومره مشکلې پرچاوه دومره نو بیا جلوسوباسي بیا دې په ډنګ ډنګ د دن صدر نار روان شي جلوسوباسي او وی وفاق المدارس مردا بعد خپل انکه مفتی صاحب اغه وایي پرچاوی ډیر راغلا هغه پرچا منې صاحب نه ته وایو څه د کتاب شنو ملي مفتاح النجا. کدام افتاح النجات ول نصاب دي افتاح النجاه بساله پر د ابوخری تول نصاب دي د ابوخری تول متعلقه استان حساب دي اره ترمذی تول متعلقه استان حساب دي ته مولا اے ته امت بوستا ته رجوع کای پلیټول مسرو بزن پوی حال بتا زته اباب کې لګون دي هر څو نرم دل <سؤال> غونیمنو <سؤال> اسه ممتهنه می مشه د اقازای ای فاق ورا سلام زامیشلږی و مړا سانه سانه پرچی را ودی اسانه قسم دي کدا پرچزه تا تم کې دم بیا کوله اوس پرچه جوړو که جو سوره مشکله وای نه جوړه به کی صحیح شو که جو سوره مشکله جوړه کی حل به اون کی حل به نماز خدا بندگان خدای کده پرچم تعالم درګهیتور ته کنه د دې حل کا نبي اینو ته طالبان اوس د تکلیف بماله او تاخ سکے هغه ست تکلیف بماله دے ډېر مشکل کار دے مزونه آسان آسان هم ته شمسور شیخ چه د الله تعالی او بخي آلته مدرسې امتيان له بوتله امتيان له بوتله موکو طالبان پاس کړ مؤتمن ورته دا یو رځي موږ ته خبره تاول لګي چې کمپکه پیل ليو کمپکه دا پاس دي هغه ورته ملګری خلک ځان لپېسي غټي خلک ځان به او طالبان راغلي دین زکای وېدای چې رکور راوتني په هغه راست پاسوېدای کې پیل نشته نو خلک دنیاګه کې وای دین زکای نو وېدای کې ټول پاس دي دا ټول پاس دي کله دین ز د کول راوتري ښه خو طالب باید چاغه به همت نه ښه طالب به ان شاء دلته کومه د مباحث تفصیلات کو نه فکر برتا ساده نه فکه به دی وجه غوږه تاسو ته هم صحیح شو چې دلته به اٹینټیو او متوجہ طریقے سره را کامل ته نه دی لام نه ایت تا وګوري چه فمانغه فی له پاسا سو کی حفو کر شو د تامین د وین درور ددنه المقتول من دم اخیه المقتول شیء سشی والمراد منه القصاص سشیون معنا یعنی خپل ليس القصاص ختم کرا نفسقت القصاص قصاص ساکت ووجبت الديه لبقيه الورثه د باقي وارثانو لپاره ديه واجب شه نو ديه سره بس کوي فت باغ پس لګي دل دي قاتل پسې بالمعروفه په جائزه طریقه باندې یو طالب هو داول کوي یو طالب هو بالديه بنا بمطالبه ديه کول شي بالمعروفه بدون عنف وشده بغیر د سختاینه و اداو الیه او ادا ديله دي وارث د مقتول تا با احسان الف خطر کبانه بغیر مطالب من القاتله وصلیت علوی کی دیت لازم شه قاتل نو سپاید چې داغه نه د دا پیسې غوړین سیتو په طریقې وواړه وکړه چې خبر نخاره چې تور دروازه د زمونږ پلار وجہ بیا مونږ پیسې منل یې لا تر اوسه نه نو خلک بسویدت د اوس بیا پلار حقیقت ان الله <سؤال> تعالى يفطبره بالمألوف دا غنه فشدت منه کې خو اړ طرف تا قاتل ته وایي چې خدای دې روکه ته انده کېساس ته خلاص شي و وداون الیه بی احسان نو ته ولا ډیل د مورګه او کڼڅه د زمکه هرڅه کوړ کولای شي وداون یعنی بدون مطالب ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا ذالک یې اشاره ده قبول د خفې دولی ذالک دا قبول د غفد ولی او قبول د غفد بازي اولياء دا دغه اشاره لري قبول د غفد ولی او قبول د غفد بازي اولياء لاسقات القصاص صدا پاره د قصاص د اسقات د پاره تخفيف دع مهربانی د جانب درفتا سنا او رحمت ده فمنه تدا بعد ذالکا چات زیاته اوک بعد ذالکا فسد ده غفنه فقتل القاتله سلوشوا او بیاي قاتل ملک فمنه تدا چات زیاته اوک بعد ذالکا افسد ده سلینا قتل القاتل فلوعذاب العلیم ثابت ده در پار غذاب دردناک فلوعذاب العلیم سابت در پارا غذاب در ناک دا دوی تاسو لے چھے رہوڑے ہیں دا چھے زرگونے اس کے اللہ ترائے دوی لے عجر ورکی بسم اللہ الرحمن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ خَاسد تاسود پارا فِي الْقِصَاسِ پَقِصَاسِ كِي حياتن عظیم ژوندے یا للالباب او د عقلونو مالکانو لعلکم تتقون کہ تحذرون القتل ا د پاره چې زاند د قتلولو نه بچ نویت کې علما او حکمتونه لیکلی دي چې حکم د دا قصاص داده دا منفعت د دا انسانیت د پاره وې خدای ولی وایي چې قاتل قصاص کړي یکه د انسانیت نه فاده لفظ قصاص تقاضا د مماسلت کړي فیقتل القاتل لا ولیه قصاص بده قاتل کیږي دا غن علاوه د بل چا به نکږي د پلار په ځای یا د زوی په پلار دا د زمانه جهلتیه طریقه و پیغمبر علی السلام نه وړاندې د بیمدا چې دغه کې به مو ماصلت او مو د توې نه علاوه په ممکن نه ده به وجه نبی علی السلام او الیقه ودا الا بالسيف نه فاس دا به توره باندې کیږي او مزد شافيه رحمه الله نشنا نوترل توایم دا مذهب شافعی ده چې یو قتلو بما قتل چې د قاتل دا سره پسو شي وجلې نو ده بهم دا مو مساله پاغي به وجل شي یو قتلو بما قتل او د بیا د شافی سے په نس باندې د شي به احمد ده منځته راپېږی نشنا مساله هغه په نس باندې شي به احمد خو احمد ده بیا ورپسې خطا ده لہذا قتل بالمثقل او مثله ده هغه په نس اور قامت کو نیز دهنفیو قتل به سلاح دی یا قتل بما یقتل به غالبا کله فقیدہ تعبیر کی قتل بما یقتل به غالبا لکه چاڑو چڑکا یا ټوپک لاشن بم دا اسلحه جوړه دا, قتلو دا, پارا دا. قتل ولر پارا ده لکه په دې سره قتل کړي نو قتل عام دي او که پکوټکی والی که شب امام دې کې قصاص نشته دې کې دیت تر یا شب امام دې نه ایمان سے پنس نو امام سی بیاوزر لګیا ودي باندې لیکچر کو علماء ناشته ا دې باندې درس کو چې قتل بالمثقل دا شبهه عامد قصاص پکې نسته لې قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قتيل خطا العلمد قتيل الصوت والعصا دا هولې کوي دلیل ماله پر دا قول د نبی عليه السلام دې چې ان قتيلا خطا العلمد قتيل الصوت والعصا دا هم ساوه له شوي سره چې په هم سامه مرسي دا خطا والعمد نو علت پکیدار چې دا اعلی جارحنده اعلی جارحه حتا ک اعلی ګټي ورته قبرونو خزا خزاونه ولالي تور ګټي تیري اناخونه تیري هغه جارحنده نو کې یو سړی آ ګټ راو واستا ابل له سټل په دې تیرو راخلا سکتا هدا کړی چړي پریک نو لا به قتل امد ښه لا به قتل امد د ایمان څخه پنيز باندې زکه دا جارحنده او ک دوه ګټي دا واغ واستا اسر له ولا نخلص کو او وی چ قوم لر شو دا بیا قتل شی بیا مدقه کلا جاره حنا دا نو یو ولاسف پاسید سو پاسید زکه مولاسف تر چبکیگی یو ولاسف پاسید او امام سره مت الله له ته او لو رماه بحجر عظیم قتل بش بیا مدوی اگر کو لسمنه گټه را واست ولې سره اخلاص ک بیا شی بیا مد نو امام سی رحمت الله له ورته او لو رماه بأبا قبيس لسمنه گټه پردا ابو بیت الله شریف ته مقام اختیجبل ابو خوبیس وکا ابو خوبیس روانه تاسو سره ولا را خلاص دا وبیا شی بیا مسجد ویخه ولو رماهو ب ابا خوبیس نبل ملاسپات ترا زکو وی ته حق دې اجتهاد نه لري مقنن اسلامی نه وجلاره تدع عوامل پر عمل نه پويږي پارابیت کي ولو رماهو ب ابا خوبیس باچي داخلي شي پاس ماو ستم محزما مكبرو مجروري پیاو دي ولو رماهو ب ابي خوبیس ان. ابو کا اخو کا حموكي بوکازو مالین اسما ایتتم محزمه مکبره رواه ابن حجب فل کافیه ابن حجب مولای شه روایت ابن حجب مولای شه کدام مذهب ده چې دا مجروری پایاباند ده دا مجروری پایاباند ده او زغل الاحج مذهب ده اگر چې مرجو فکر ییو چې دا مجروری پالب باند ده دا مجروری پایلب باند ده ناقدر راجح مذهب په اعتبار راجح مذهب په اعتبار مولا سے اعتراض وکاو په نکلا تعارف العربیه تو عربیتنه نیو واقف مسالته ده عربیت ننې واقف پر موږ له تاریخ سره یو کېږي چې ډېر عالمني ها لغاتو ده عربی نه په علومه عالیوبه نه کامل نو دا علمي علي له په عربیت باندې واقفیت پر دې شتاخه ولو رماهو بأباق وبس ولو رماهو بأباق وبس مې استعمال لپاره رجوج چې کېږي نو دیوان العرب ته کېږي ښا رجوجر ته کېږي دیوان العرب او دیوان زمانه جاهلیت د شورا او كلام دي دیوان العرب د زمانه جاهلیت د شورا او كلام دي امام صحبت فوراً ویلی اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها فا ان اباها و ابا ابيها نا و ابا اباها اگر ایر حالتی جرمی پالی فرا غدر خواه دیوان العرب کری ایسا پار ابيت نا پویگم باوسی مسالا امام صحبت فوراً او رماغو بابا قبیسن نو شایفیس او انتو لا لیجی بخوا برا کئی چکا یو سری دا اگور اگور اگور اگور اگور اگور اگور اگور ولك بيت ور قالو كيا وسري وطارجلا فاالهكه بالوت و طارجلا فاالهكه بالوت امام شافعي رحمه الله له ته چاوې چې قتل خوстаў بنزماني احمد دي زګر شي به احمد خو تصور نيستا او دا عمل کړم په د قتل له سره چې مړو مې پدي چل صحیح شو او امر وکاو قصاص پښتا شافعي سه بیا او قصاص خو پښتا قصاص پښتا نو وې چې مناسبت پکې شرته يقتل بما يقدره بما كتلا وسبكاي د جواز لري عمل فتوا ورکه چې دا وارث دوس زن ور برابر کی او ترغید اخته تر څوی مړ کړي نه وي اوس بس کی نو مولا کوې ډېر بد شي کنه مولا ډېر جيب شي شافعي شروط الله له او فرمایل شافعي رحمه الله فرمایل وي مثل طول الغرمول و غلزه دومره لږې به جوړ کی سړي راځي پهوله خبره بس خبره ده نمو گشاپیت يا مالگيريا خبري معقوله ذنه خبري بمعقوله ذنه ها واپس والا بيدرهكا بي نگورو طول اي مو واپس خسدره اخمر ابن حنبل اغمده قتل بما وي. قتل وي شي قاتل بمڑے پ اگ اعلی شي پ کم د قتل كلي اغلتا عرب سعودي العرب والا حنبل يا. حنبل يا. عرب نپسي پتوره ګر صاحب نو دا د امام شهدا مزه حقانيت ته، یعنی ما بوني په د مزه حقانيت ته چې مخالف په عمل منې کړو. لا قوادا الا بالصيف ولكم في القصاص حیاتن تاسر پان قصاص کې حیاتن جن عظیم ده. ياول الالباب او ذاك الملك انه لغلكم تتقون کې تحذرون القتلا. یو درې د غلطه پتوره وو چې بیا څنګه قتلې قتل جرأت کولې شي؟ نشي کولی. كتبه <تبالے> عليكم اذا حضر احدكم الموت ذاه په پينزو منسوخ هيتونه کړي پنيز د امام شافعي پنيز د امام شاولي الله شافعي سب زين کړه کتبه عليكم اذا حضر احدكم الموت دا هيت <تبالے> منسوخ ته پنيز د امام شاولي الله مونږه تعليل په کې کړه لیکل مو اصول کې متعليل په کې کړه چې نه دی منسوخ متى ما امكن الجمع والتطبيق بين الايتين لا يصار الى النص کوتبه علیکم اذا حضر حدکم الموت منګورت وایو چې وصیت لیل وارث هغه جایز نه دی کوم سره چې مستحق دی میراث ته یې څه هغه ته مورث وصیت نشي کولای چې د بلا سیکل سره واخلي دا سیکل ستاته راکړه دا به ټول وارثانو باندې تقسیمی څنګه یو ذلیل سره ورکه یا څنګه یو ټول د سره ورکه چې هغه وارث ته په میراث کې هم نه لا وصیت وارس وارث وارث د وصیت تصور میشته او آیت منسوخ لري پایته د میراث باندې اټ منڅوخته په یاتون د میراث باندې د مونږ چې دا اعلی چې دا لفظ کتبہ وجوب فائدکی سه فائدکی وجوب فائدکی او وصیتنا مراد وصیتوی ما سهوا د سهام الولاستنا وصیتوی ما سهوا د سهام الولاستنا وتبالیکم جائز ګرځول شوی تاسو د پاره اذا خزر احدکم الموت جهازر شه د تاسو ته مرګ ان ترکه خیر ان کده پری خدای مال س جائز ګرځول شوی الوصیهت وصیت اند وصیت تامو نستي او دا کتبہ نامذکرده اصل نامذکرده نو کتبات پکارو فصل امام میکستا د وجه دا فصل نجواز پیدا شه الوصیهت وصیت بقسمه الميراث چې لازم ما میراث ګورې صحیح تقسیم کوي لوله ولوری څوار کوي اخورله د خوري څوار کوي ازویله د زوی څوار کوي د یو بل په حساب باندې خېټه وانه شه ان وصیت په قسمه الميراث للوالدين والاقربين والورثه الاخر اول څو نو له تابع المعروفه معروف معنا په طریق الشرعي بلماروفې په طرقې شغی سرهحق على المقین ثابتې په متتنیانوبانې فمن بد د له چاج تبدیل لې حکم وکوو بعد دماسممیښوو پس د آغې چې اوېدې د دا حکم فن نهما خبره دا خبر ده اسموه وبال دې پاه د او بددلونه هو چې تبدیل دې کې الله تاله اوړې دونکې عام دی فمن خا فمن موسیجنفن فمن خااف فمن نهغالیمه فمن علما يا فمن احس علما ولا ترجمه مدارك کې نصفی کړل ده پس جاء چې محسوس اولا مموسنده یو وصیت کوونکې نه جنافن جنافن ظلمن خطئا او عمدن ظلمن خطئا او عمدن قالو ابن عباس پس جاء چې محسوس اولا د یو وصیت کوونکې نه جنافن ظلم چې خطا بشي ظلم براسلو کی یا بقصدن راځي ظلم کی او اسمن یا د ظلم احمدن فقط اسم ظلم احمدن دي فحصلہ بین اسلا او کرم از د مورثو د ورثو کی فلا اسم علی د نشتر غلی پدې مصلیح باندې اسلا بین الورثه ومورثہم دا جائز دا. اس لگیا ده اوس فلاګار هر زامنونه د اغین خفده خف انو پس وړي ار دین ویس راوز دی ستراشه لا ټول لازم کمه مدرسې تلیکم لا ټول مدار سړی زامن نه یی زما زامن زستری د مدرسيته دي کول خولرخه کار دي خدا وارسان محرومول دا هم ناروا کار دي نبي امولا امولا باندې امولا باندې تند رپريوزي چې دې بس بابا خوځي مدرسيته دوي کوي نیک بزي جراتا نو ورته اونې بزي دوزاګتا زګي د زامن د ټول محروم کدي سيد ميراز تا تلوکا درې مېسه مدرسيته ولیکه زده دایته پرې دا دويسه فلاء اسمانه حالانکه اوس کې د امولا باندې چا اعتراض کوو شو هغه د خير کار تا د خير نه ولې مونږو په لاس څنګه باندې شر کار کوکر وارثان مخروم اول نبی علیہ السلام تا یو صحابی دے اغوار طوی عوضہ اللہ پیغمبر انی اریدو ان اوصی بی مال کلی زمائر ادلا چی خپل تول مال وسیتا خیرات کم نبی علیہ السلام تاہی لا نا قال فب نصفی و جننم وسیت کم نبی علیہ السلام تاہی لا نا قال فب سلسی و درمیس و سیت کم نبی علیہ السلام تاہی اسلسہ والسلس کثیر اسلسہ دره میز خدا دره ما هم دیره ده السلسه و السلسه کسیر دره میو که خدا دره ما هم دیره ده او ورطه غلط وی چه انکا انتتروکا سنگه ده الفاظ ده حدیث انکا انتتروکا غیالکا اغنیاء خیرم من انتتروکا هم فقراء یتکففون الناسا تچخفل اولاد غنیان پریدی چه سوشی لیوی دا بیتر دی نه چې فقیران او خواران پریدی بازار کې گردی اخیراتون او غوری قردی انکا انتتروکا آلکا اغنیاء من انتتروکا هم فقراء جیتا کففونا الناس دا سی مسئلہ ان الله غفور و رحیم یا ایوہ الذین آمنو کتبا لیکم سیامو کما کتبا لاللزین من قبلکم ربط دا ما قبل سردارے چه ورام دا مسئلہ دا وسیطا دا وراسط تعلق انده مال سره سره نه وسید غیر جایزه یا اغصطل ده ترکی ظلمن ده بل وارث حقوال دی باندې باعث اشتیاوت نفسی سره نارواولی په پردی مال قبضهولی چې باعث په سره اشتیاوت نفسی د لسری نفس دا غواړي چې ما سره د زمکایو ما سره د مال یو د جایداد یو ما سره د دولتی د خواهش نفسی دی الله دا زیاتې خو کې یي خایشه نفسانی باندې په نفسانی خایشه به اړه کول په کار دی نه خدای ورته ځرته نو نسخه خیم کنه الله تعالی ورته خایشه نفسانی ختمولو ده په اړه نسخه خیم سن نسخه روجی نسیه الله تعالی ورته روجی نسیه روجی نسیه فان الصوم یقصر الشهوته دا که روجې سره نفسانی خایشه را کم شي دی ول خلق روجې کې به خیراتونه دی خلق روجې کې خیراتونه ډیرول خی. کې سره چې روجې نه وړاندې به د پینځه روپای له بن اجكل اور ہوجس مبيا بطزرگوں روپہ رادی دا پتالے بانو ادا غریب ادا نو وجس دا کہن کلا بولدا کسر شہوت و ش روجی نیور سر کسر شہوت و ش قایش کمزورے ش نو دعس اللہ تعالی ورتعنالو خدا لک سنگے چڑوانے ورت ویلاجو خدا استغینو بالصبر و الصلاه نذلت ورت و ویلاج خری خال مدوت ولیکے جداس فرض شوی ته سبحان الله اسيام او روزي لکه فرشوي غل الذين باغه امتن بان من قبلكم چې مخکې ته سنو نو دا تشبيه د مشابه د مشابهه سره په بعضي امور کې نه په کولو کې لکه پاړې کې چا باندې دا راشورې روزي فرض وي په چا باندې ايامه 20 فرض وي د هره میاشتې درې روزي ممځنې دا به فرض وي مونږ باندې قانون دي فرض رمضان ولا فرض دي نو تشبی په بعضو امور کې نه په کلونو امور کې نو په نفسه فرضیت کېږي چې روځي په غيوم فرض وي خو د بلې میا ته وي اپه تاسو هم فرض فرق نشته کتباله کوموسیام لازم شوی تاسو باندې روځي کما کتبال الذين من قبلكم لك لازم شوی هغه چا باندې من قبلكم چې مخکې تاسو نهو لغلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تتقونا لغلكم عديد پارا تتقونا تحضرون الشهوات كذان بچ كي ده الشهواتنا لغلكم تتقونا تحضرون الشهوات فإن السوم يكسر الشهوات أياما مادودات سومو روجين سي أياما رضي مادودات دشمير رضي ديخوا ديرش رضي لتين سو ست مقابلة كي چه والي نخل ده كي روزي دي گرانہ قباله چې خدای و چې ډیر شو دی بم کوجه یو ولسم هیڅ باور الله تعالی ډیر شو راز وتا فمقابلہ به کال کې سو وي ایامم متشرم رضیس دورا ګرانہ خونه دا ایامم ما دودات فمن کان ملکم مریضن او غلا سفر مسالته رخصت الافطار دا مسله به رخصت الافطار دا لان الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج اوس کله آی دایسنه نو بیا کومریضیا که په سفر ويا کومریضه رोजा باندې خامخانی ولا اگر در وې چې د ګردي مریضي اگر لو بس کول ډیر ضروری ډاکټر درته داوي او تا به چې نه بس خو خدای ویلی روجیني تسې روجیني تسې ونه فمن کان منکم مریضن صلا د ګردي مریضه پکې لار پیدا کړه چې د ګردي مریضه خو بو ضرورت ګرده چې اوچيږي ډېرې هر کیږي امريد فمن کان ملکم مریضن پس سوچ ویه تاسو نه مریض او غلا سفر په سفر شرعي باندې او علا سفرین په سفر شرقی بانده و سفر و سراستی ایامی چه محدود ده پا تسلوی خمیل بانده پا تقاضار تحقیق ده مولانا سناو الله پانی پت تھی صاحب تفسیر مظهری چه زمیر ده ها راجی ده روجی ده طاقت ده روجی لر لکار زواهر آئی پا ظاہر سمل کئی و ایم ما انیو خیلی ایم جلسایتا امزین روجی بیماتی یا روجی نیسا یا ده روج يا لا روجي ذلك لن بدل او يا دروجي بدل قال الحديث يوم نزلنا مركه ثم نسخ الحكم من البركه بها حكم منسوخ فمن كان من كان فعده من الحكم الحكم بما منسوخ فعليه حكمه يا من تو فينا في جمجمه 15 يوم بنسي تجر وجمن شوما قضاءا سبقي رزبوا قالوا Chevalal الذين يطيقونه کلمه د لاورت مقدر د بعض مفسرین وای چیاه کسان لا یو تو یقونه چتاقدر او جی نه لري لشیخو خطه او لمرضن دائمین مزمنین نفس مرضنا نفس مرض, مرض ولرجو فدیه نخلاسیږي د سړی ته باید ا روجنه شنی په فدیه ورکای ها یو فدیه ورکای د روجی ایب قزار اور چې کله جوړ شي ها ایب قزار اور چې کله جوړ شي فدیه چاله پاله ده دې شیخ فانی شیخ فانی د عمر انا حتی رسیدلې چې بیا د ووجو نه او دوی اول مرازن مزمنن دائمن دا داسې بیماری بیماری چې راغي بیماری جوړ جوړو امکان نه نو دغه په مقام د شیخ فانی کې دی اگر کو عمر دېش کاله په حکم د شیخ فانی کې دی جوڑی نا. دا مسله اول کې ورته ځکه دې دی برسه قزاره دې دی. کو جوړيږي نه هغه بیماری راشه ډاکټران وې دي ای ته بیره کار کړه کینسر مریض دوزه دی خو او بلا یتيقونه مزاری د باب فعال او حمزت باب افعال د سلبه ماخذه پار راضی نو کلمه د الله نه د مقدره یو توقون معنا هې د عدمه تاقته چې واللذینا افا اچا باندي یو توقون او چ تاقدر او جنلری فديه الاغبان فديه لا توغامو مسكين توغامو د مسكين لكل يومن د هر روز لپاره توغامو مسكين او شاع سبرحمه الله فرمای چې د تعلق د فديه او سيام سره د صدقه الفطر ده صدقۃ الفطر دې وعلى الذين اطعامانه يطيقون او چې طاقت لري هو قديرستو تو امي مسكين بسره پيوشنه agat ba pakira zi che izmar qabla zikr de wa afsir yo she ba pakira zi pesha se patawil che so shede han yani izmar qabla zikr de sanga peshand fidari hizaidun peshan no nafs jawalachta magh shanaat nafs jawalachta وعلاللزین تویقونه پاگا چاہ چه طاقت لری دستو اوو فدیہ خو مونس دے پتاویلت آم مسکین سرا وعلاللزین آسو کی تویقونه چه طاقت لری دت وغام مسکین فدیہ تن دبان فدیہ دا توغام مسکین دی چاہ توغام دے دیو مسکین نمورات تینا سشیدہ صدقت من قبلی دا صدقه بسړي خپل ځان طرف نه ور کوي ومن اولاده الصغار او د اولاده الصغار طرف نه ور کوي وغم عبيده خپل نوکرانو طرف نه ور ور کوي د کډال د آل بيتي فمن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا چاچ زیاتی کني کایلا تواغه مو مسكين خو ور کوي صدقه تور فطر مثلا مونږه فیصله وکړو چې 100 روپۍ دي 80 روپۍ دي نو سپ زیاتی ورکوړې که سوکفر نه کیږي که کفر دی فمنتهته خیر فیرله چې د رسې د سر سا نه زیاتې ورکرکه. فمنتهتهوا خیررن فوه خیرله وان ته سومو خیر ل کوم اروجییننی ول ګورې ډیر بې تر دي تاسو دپاره داماه دا جو انت سمو خیرلکم ان کنتم تعلمون ادا جتاسوری جنیسه بتاه تا سور پارا ک تاسو پوهیږئ شهر رمضان اللذین اشتر رمضان غدا ان ذلفی القرانو جنا ذل شوری دکه قران هدل الناس هدایت تر ټول انسانيت دپارا نه فادر دیو کړه چې موجود قران انسانيت دی موجود قران او هدایت د عام دی انسانيت دپارا هدایت دا حرام به انسانیت لپاره خدای نن ناس و باینات مین احکام واضح دي د هدایت والفرقان افارق دي د حلال او حرام فمن شهد منکم الشارف فلیصموا پس سوتې شائد منکم سمانا ها وی لینو کشانې دې لینو بیا شهید اپمانه به حاضره پسوکه حاضر و تاسونه اششار دی میاشت د رمضان تا فلیصم ور دی 19 نو دا ورتولیکې چې ااده نه حکم له فلیصمو یو خد ترغیب د پاره ده چې روجي ګورني سي روجي و نه خوړې خپل مخورکا روجي او دیمدا چلوان دي دا رخصت تیر ش منکانه منکو مریضن نو خدشه پیدا کېدا جهته مامولیکونه زو کامته ګورې سم چې روځماتہ کې خدای وروکا مالکلکل بیروجہ کې تا گو ماتا کی کی وی نه کسان برازي یو کس برازي وایي چې کور کې دا تکلیف دی یا ماتہ دا تکلیف دی زوی روځماتہ کوم نو زو ورته تاسو څخه برهم چې تکلیف د کمي مرحلی دی تاسو همته پته نشته هم دا ستاره خوایې نو سمه ده نو زو بس یو زابې تو ام هم یقین خاص وي چې زو دا روځه نسم په یقین خاص دی چې روځه نشم رسوله یا مې دا, دا بيماري اهلاک طرف تر رواني کرو جنې نو بیا ځان د پر استفت نفسه کا ها ولو افتاک المفتون استفت نفسه زورتام دې باکه ته خپل به خپل ځان مفتي ځان نه فتوا واړه چې زیره څه یېم کنه اوس ماته درس پاتلا چې ته روزه را سورې شې کنه یې رسوله فمن شاء منکم شارف الیصمه ومن کان مریضان او غلا ومن کان مریضان اس داو من کان مریضان حکم دای بیا تکرار سره یو دل تیرس لكل من شائده حكمه عمومه نخصه پیدا کیدا چې دا رخصت والا مسله ته منسوخ شوی ني خدشه پیدا رخصت مسله تر منسوخ شوی ني الله وی رخصت ومن كان مريزا ولا سفر ومن كان مريزا او غلا سفر فعده من ايها من اخر يريد الله, كي الله اراده كي الله تعالى قد سبانه اليسر اساني ان ايرا د كي پتا نبي صلی الله علیه وسلم فرمای اد دین یسر دین آسان دی اد دین دین آسان به معنی دا دا چې شریعت اسلامی د انسان آسانای تکتری کترې دنیاو ته متوجه کوي ولتکملل عدتا ولتکبر الله غلا ما دا کوم موږ اصول کیو زابې تا ویلو چې کلمه دا وو د پار راضی کله هته په مذکور وی کلپ مقدر وی کلپ مفاد وي نا دلتا غطفت په مفاد بانده دلتا غطفت په مفاد باندې چې فرده علیکم السوم فرده علیکم السوم ورخص لکم الافتار لیو یسر علیکم ولی تكملو العددتا روجه در بان فرض کھلے افتار دل جائز کو لیو یسر علیکم دید پارا چه تیسیر در بان راوی آسانی ولی تکملو العددتا ولی تکبروا اللہ تعظیم او عائده الله تعالی په هغه طریقہ هداکم چې ہدایت کړی تاسو ته نو ولتکبر الله ifade دی وکړه چې تعظیم د باری دا موقوف دی بندګای باندې الله تعالی لوی ده چې داغه حکم طعملی جامو واچي دا سپورته نو واچي چرګ نیمه قول आले بمینه لوی ذات دې منم لوی ذات دې منم خو را باندې تکلیفونه بدل اولې واخ ولتکبر الله علا ما هداکم او شاع سې فرمای چې دینه مراد تدبیرات د عيدینو دی او تکبيرات عید الفطر دیوالو تکبير الله والا ما دا کوم چې اکمال د عيد تو کوي روجي سر تور وسې دېو تکبيرونو شروع کوي نو په عيد الفطر کې تکبيرونه شته که نه واجب کو سنت سنت او جهارن که سرن سرن الله اکبر ها لا څوک یې جهارن د لورکتی او دبچره دا حافظه لابه دار شي تکبير د عيد الفطر دا سرن او جهارن عيد الاصحاکي ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عدد بارا جميع عملكم موافق دعوات الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني رب ترى ما قبل صلاه دا دا زمن دكلي ما زمان توم يا زمن دكلي ما زمان هسي لغي على كريكيت كاي كريكيت كاي يو ورت او بل ولدا بیت راغلا صحیح اوبس دا یو خبره ټول قران کې ادا کړی دی ربته ما قبل سردا سکه چې کچه ټول ټول ټول ټول کال یو ریه ټول میاشت یو ریه ربته ما قبل سردا نه چې دا عبادت سبب د تقرب الله دی او خدای ته تقرب دا د انسانانو مطلوب دی ټول انسانان دا وایي چې مونږ الله ته نزدې او خدای نه غوښتل دا د انسانانو فطرت دی ټول خلک څنګه نه امر کوي نه خدای نه وایي خو لا لا خلیج پجانکی خلیج پجانکی صدام بیان راغلو صدام بیان راغلو را وی خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ نو بش بش داغر یک شنو پر خبره باندې خدا ہمارے ساتھ ہے داغر یک شنو پدې باندې نو هم ډیرلوه لالیو کنه وی خدا ہمارے ساتھ هو یا نه هم خدا کې آزاد هي هم ډیرلوه لالیو کنه زکه چې ساينن په خداي خو قېدل لري دا غي په ډالر لري کلی دي ٹرسٹینګارد خداي باندې اعتماد کوه امریکی په د لری لیکو ٹرسٹ انګارد خدایبانه اتمان نو خدای ته نزدېکټ یا خدای نه غوختل دا د انسان فطرت ده د انسان فطرت ده نو دای نبی علیه السلام تعالی دا ورته ویلې کوي وی اقریب ربنا فنناجه ان بعید فننادی جي خدای نزدې ده نو پرورو په داس غوړ او قالا لری ده نو چې لری سابیته سره چیغه وای نو چې دا ورته و چا الله اقریب ربنا خنو نادي میز دې کلر چه غوړدو مداس يا الله تعالى واخ وا اذا سالك عبادي عني اكلت سوال کيتانه عبادي زما بندگان غني زما متعلق سو کوي الله وي چه سوال زما بندگان غني زما متعلق فاني قريب نتاک سرزو قريبن نزديم فاني قريب نزو نز دې يم نو دې د مسالې ورلیکای یو مساله دې دا معلومه شو قران کریم کې مفسرین وايي چې چرته الله تعالی سوال تصوراتی ذکر کړل دي او چرته سوال واخی ذکر کړل سوال تصوراتی فین قیل سوال تصوراتی روا او تفیل ਸੰبټ دې ਸੰبټ کې ټول تحریص تصوراتی سوالونه دي ځمږه یو استاد نو غوې فین قیل قسم به چانه دی ویلي دا چا وی او وی اوتوريزه هیڅ یو تر از نه کړي دا یوه د سمبټ ਮੁلابس د اتلاس په خپل خيالو دغه و چې اوتوريزه زکه خو یې سیګر مجهول سره وای فاعل خینج د اتلاس جا کړل دا وی دی په خپل کړي دا دی په نو سوال تصوراتي مفسرین ورته ثابت دي کوي دا چې التا خدای هغه سوال چې کوي یسلونک بلا واوس الان کدا کلیه نه ده ټول سره اتفاق نيستا زکه بلا سوالات دا یي جدي واقعي او وو سره اون کوم ځای چې سوال واقع دي چا کړی رسول پاک مالته ورسره وو دې ویسالونک عن ذکر مين دا یاد سره یکی دی شي کلی نه ده بے مدا چې الله تعالی سوال ذکر کوي خامخا جواب ورکاین نو سوال ذکر کی ویسالونک ما زا ينفقو قل العف ویسالونک ما زا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدين ویسالونک عن الذکر مین فقل صادقو ابیکم ویسالونک عن الروح څو دا سوال ذکر کای نبي اور کسي جواب ور کوي نو دا آداب او فتوا دي آداب او فتوا دي چې فتوا په لیکل شي په هغه کاغذ چې په کوم کاغذ استفسار لیکل شي ويخه چې تردا سينه پوې نه کوي چې استفسار په یو کاغذ یې فتوا په بل کاغذ ور کوي لکه چې څوک به اور سره بل استفسار ورته چې دي مناسب دي سوال دا مناسب د دې سوال دا جواب ور کړی دا چې مونږ ته د مونږ په لوري کاغذ چې هغه صفه باندې لیکل لا شيخه چې پاسا فور سره تفاطئلك الله شي اوس کځما فتئ سره چا بل سوال ورته چې دا جواب درته سوال ور کړل دا دو مسئلې او به درېما مسله چې سوال یې زکر کړل نو نبی علیه السلام مکلف کړل په کلمې د قلب باندې وېسئلونک عنزل کرمن فقل وېسئلونک ماذا ماذا ينفقون قل ما انفقوا وېسئلونک عن الروح قل الروح وېسئلونک عن هو دا واحد زائد چې دلته پیغمبر علی السلام نک مکلف چې قل طور تدا سوای چې قریب نو کائ چې انه قریب یا به انی نری قریب او فانی قریب دا دی جواب بلا واسطه او دا به جواب بل دا دی جواب بلا واسطه فانی قریب دا به جواب بل واسطه انګریزي ګرامر په استلا دې تو او دی ته وایي ډایریکټ دا ډایریکټ دا دلی تاسو فایني قریب تاسو کاملهږي انډایریکټ نه کامې ختم شي اموتکلم غیاب ته لار شيخه اموتکلم چیرته لار شي غياب ته فاین نه هو قریب الله میوز دو دے نو الله تعالی په باب د دعا اله الله کې تولې کوي وو الله تعالی په باب د دعا اله الله کې شایبه واسطیم پیدا نکړه او بعد دو دعای الله کې شایبه د واسطه پیدا نه کچ ماته نیخ پنیغه اواز کوي نیخ پنیغه له تاسو کوي فینې قریب مولانا ميو واقعنه کله موسی علی السلام کوه تور تر روان یو شپون پلاره باندې غړي سره ول د شپانه چې غړي سره یې ابله سارا کی نو څوک تپي و یو څوک سوې مشغول ساتي اغه لګي یو خپل لینے برابر کړ او وې چې الله تب چرته استابه کپڑے ډیر خیر نه شي چې زله کپڑے ووین او بیا یې او الله تبه چرپای ستاب سر ډیر خیرن شوی چې در له سر او وینزم او خیدله صفاک مو ګمن لکم لاله او الله تبکم زای ډیر بوګی شوی چې ګړې دل اولشم او پای دل لکم د ټول تقازې خو د جسمیتي اثر نه پوهه سولې واه مېته له هغه څخه نه پوهه سولې بس دا چې قياس کوه مخلوق باندې اده مخلوق د تقازې دي اده خپل عقیدت اظهار کو موسی عليه السلام چې داغه دا خبره واوریدل لا گفتګوی واوریدل راغور ته کافر شي خدای خوړکا لو کلمات به کفر دي خدای د لوازمو د جسمیت او جسمانیت منازع او موسی علی السلام یی دی خیالی دی ویل جسمیت او جسمانیت د لوازمونه منازع دي او چې هغه ته د پاتاو لګی چې کافر شم نو بس مړه ځانی په ویرکو په جړایګه په جړایګه په جړایګه او موسی علی السلام کته په نو په باڅه څنګه الطلع مولانا رومی واقع ډیر عجیب نقل کوي تاسو مسنوینه دا ویلي کړه ترګیم جنازانه پره تا سمس د ویلي صبح يا احمد موسا اس خدا بندي مارا تو چرها كر دي خو ما سره یو لين برابر او مور تم وويخه الله تعالی برابر کړه نه برابر کړه ازور ته خوشاله چې دز د خپل قیدت ایثار کړي خو نافو یې په بل طریقې کینا وحي احمد سویه موسا اس خدا بندي مارا تو چرها كر دي جدا تو برائے وصل کردن آمدی نه برائے فصل کردن آمدی ته او مالې غل دې د پړای چې خلک ما سره جوړاو کا ته مې دې پړنې لګلې چې خلک ما نه پرې کا کا نو هغه ملګري ما سره ځان را جوړاو و تا پرې کړ نو لکبری پټې کا پوي کړو چې تا ورته چې کاپېر دې هغه ځان بلې یا چې خلک ما خو د خیر کار کوه لټه لینے کې بجای دینے پرځه نو خو هغه ستو پځه ور کار را درالا و اذا سالک عباد یعني و اذا سالک عباد یعني چې سوال کې تا نه زما بندگان هنې زما متعلق فإِنِّي قَرِيبٌ أَنُزِنِذْ دَيَم چاتا سلی ولا ذکر نکلا دایو نو چفمی قریبٌ إليهم منفسرين ولا راستدا مون گنراو باسو مون گراست لو ولا نو باسو فإنّي قريبٌ إلى كل أحد زہریو کستن از دینز دیم لوئز بتم نز او فاسق فادرتا هم نز دینز دیم نکلو بو زگ سوال کئ نو فاسق درانم نیخ پنے سوال کئ زکہ حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه رسول قالو گوڑا چې سر ته خپل په ګناوونو لړلې او غو خدای تعالی وایي او الله الله تعالی ورته وایي چې مال حيال از ستار سپینو وختونه ته یو اوخ قه او بیا وا زبای رحمت طلا منه وکم یو اوخ او بیا وا زبای رحمت یعنی ست مازی باندې با دا غف کلم راکه موافد وکم فإني قريب وایزا صالح عبادی عني فإني قريب زمجدی هم ان دایو بیا نبی رسول الله سلام ته وی هرچ د الله سوره می زده میل کې کې کیلومټر کې دے فرلان کې دے سور غز دے, دے دوغت ما الله تعالی نحنو اقرب وی ری من حبل الورید زدا حبل الورید نو ورته نس دېم دل کې آینه مې هه تصویره یاد جب زرا گردن झुکایي دیکھلی دل کې آینه مې تصویره یاد جب زرا گردن झुکایي دیکھلی تخره تصویر او تصور دا مسلمان ځو کې قلب او دماغ کې دي او حدیث قصصی په 달 لے نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله ما وسعني ارض ولا سما بل وسعني قلب المؤمن زنا اسمان زایکلی شم نظمکه زایکلی شم مال زای چاراک د مسلمان زوراک نبی صلی الله علیه وسلم زکه فرمای قلب المؤمن ارش الله د مسلمان زړو به خدای عرش اوجب دعوت الداعی قبلم ز आवाज د आवाज کوم کې زاد خانه چې کله د आवाज او دا دا دا آواز آواز کی معناتا فل يستجیبولی فل يستجیبولی معنا طلب د اجابت تیو کی معنا یعنی فل يدعونی فَلْيَسْتَجِبُوا مَعْنَى فَلْيَدْعُونِي ما طري आवाज کی او اذا دانے کلمہ دی دا دلالتو دلالت کو پوموندا اوقات باندې الله تعالی ته आवाज کول لپاره خاص اوقات نشته فزیلت د وقت دون وختین بیت چې نس په لیل پنس په اخر کې الله تعالی دعاګان یوري دا فضیلت د دا تخصیص نه د غوخوا ورته आवाज کوا بل ورته مکوہ نو تخصیص د وختین دون وختین بڅه څو احمد اواز کین او ماته کاوه چې او الله نعت ابوذر رضی الله تعالی نبی علی الصلاۃ والسلام ته پوسو وینځي خدای نه بس شي غواړي ځکه دارچا دا ودیو د منصب یو تقازای سره چې د بهاره بور ټوپک لیسنس غوښني دا কমিশনার نه غواړي چانه غواړي اوس কমিশনার نه غواړي او د پیډز یو نه چي غوښني بیر ډیس نه غواړي دا کلاس ان کوچي غوښني وزارت داخله نه غواړي چانه به غواړي وزارت داخله نه هکته غواړي د دریوال نو من غاجي سي د کلی ټوپک د دړيوالته په پکلسن غواړي غلامي صاحب څنګه غواړي نو د غلامي صاحب د خپل منصب توهین غړيخه خدای دې ورکلال ته هیڅ نهسته بلې سنتونه کوي سي ورګي استاذ مالمنصب توهین کړي ز صدره د پروتوکولم څخه طریقه ده د پروتوکول همزه طریقه ده زمام منصب د دین ډیر عالی دی حضرت ابوذر نبی عليه الصلاه والسلام ته ویجي د خدای منصب ډیر عالی دی څه شي ته وغواړو ینه شي وغواړو ته غرش یې بغواړو او ورو سوال به خدای ناراضه ځکه منصب یې ډیر دی من سبید لرلو ده په ورګی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی وی صلح ولو ان قطع شراکن علک صلح ولو ان قطع شراکن علک خدای لا غواړا تر که ستاسو سپلایچر یاوښنیږي دا هم الله نه غواړي حالانکه که ستاسو سپلایچر یاوښنیږي نو وا شریف له دیو چې موږ له اتفاق فاونډری کې ته نه ګڼډه زمو سپلایس دا اتفاق فاونډری سرمنو کارخانه کې بلله سپلایونه ګڼډي نا بو یداو ته نوځمه د منصب توحید کې چې چم یار خونېم سپلای ګړندم صحیح نبی صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر ته وي د خدای عظمت دارې چې ګوره په دیوم نخف کیږي چې او الله زما د سپلای چر یاونی ستنا بارالم ترخه دبر نو دغه چې مونږ الله تعالی ته چې مونږه بارسته ترخه الله تعالی ته مونږه بس وایو نه علا تبلیغ بزرګان وایې کړه مونږه الیاس ابن سره چېړو نېسا الله سره چېړو خدای چېړو سره الې چې د محبوبیت مقام ته ورسیږي بیا سره چې لرني سي رب اشعص اغبر لو اقسم بالله لا ابره نبي صلى محبوبیت دا مقام په ذکر سي هغه په خدای قسم کې چې دا, دا کار بخامه خاک نو خدای کې دې د پاره چې هغه بار په قسم ثابت شي ښا چې قسم کې ماخوذ نشي ا قسم کې حانس نشي دا د محبوبیت مقام الله تعالی دې مون طول د محبوبیت مقام راک چې بیا مونږه الله تعالی ته وشکار بخامه خاکه خو دې کو کربلہ اتنا کې هر تقدیر څخه پیله خدا بندې څخه خود پوچه بتا دری رضا کیا ہے پسواڑے پس خوشحالی مې به مونږ ورته چوم په محبوبیت مقام ته ځان ورسوي الله تعالی دې مونږ ورسوي اجیب دعوت الداعی زادغانی فلیستجیبولی فلیدعونی نو کلمې د دلالتو دلالت کو په همو ملوقات باندې مې فارره خبره وکړه چې الله ته आवाज کول الله نه غښتنه کول د په وختن دونه وختن باندې اختصاص نه لري ما الله نه غواړ هر موخه باندې وس هرچی دوعا په غو ده سننه به هیئت الاجتماعيه ظابطه ده ده چې دوعا ده بارینه وختنه ده الله نه بار وخت کی جائز ده غندل کل یکي خلاف نو ظابطی په شي نظر جایز ده بعد المکتوبه جائز ده بعد سنن جائز ده بدون اداي العباده فرض دی هم لیکري سنت دی هم لیکري ست هم لیکري خدای نه غوالي د چا خلاف مشته اختلاف صرف په یو صورت کې چې بعد سنت په اجتماعي هیئت باندې جائز دا و کنه که بعد سنت ځان لغواړي د چابه کې خلاف څوک ته بده اتنه وي نو د علماو اختلاف دی یو طبقه د علماو هغه عام دوام چې دوام عام طور مستحب دو نه دا دوام مستحب د دلیل فقټ ده یو دی او بل ته طبقه د علماو هغه قائل ده بداتیت چې دا بداتت دا وجد دا عدم عمل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغا ہے ات عدم عمل خو پدغا ہے ات چی پیغمبر علیہ السلام نا پدی ہے ات پانے ثابتا ندا استدلال دا مانعینو نبی علیہ السلام ندکر پدی ہے ات خیر القرون کی ندا ثابتا پدی ہے استدلال د مصبتینو دعا ثابته مستحسن دا اندہ شرع بدون تخصیص وقت دون وقتین لہازا داو یو امر مستحب دی مانعين واي چې قاعده فقه یاده ده د اصول فقه قاعده ده چې التزام د عالم یلزم فی الشرع دا به دد کوم شی چې شریعت می لازم کړي او سنې پزان لازمای دا څه دا به وروته عامه قاعده د اصول فقه او چون کې دغه دعوه پدای ہے اته دا التزام د عالم یلزم ده لہذا دام ادم بداتې هر چې جواب د عدم عمل د رسول پاک نه ده صلی الله علیه و نوذالک لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلی سنت ما في المسجد پیغمبر علیہ الصلات والسلام کله سنت جمعه کې کړی او احتمال لري که سنت شاید چې دعا یې کړې او دوی مثبتین وای مونږه نمثبتینو کې نه منکرینو کې چې ما تاسو ته په نومبر زغلی صحیح وکړه مونږه نمثبت سره تعلق لري او نو منکر سره تعلق دی مثبتین وای چې نو سبته هم نبی الدعاء بعد الصلاه المسنونه پدې نبی صلی الله علیه وسلم استسقا بعد رکاتې الاستسقا او یو صلات مسنونه د زاره منس دا سنت موز د کفرز دي سنت موز د نبی علیہ السلام د نه بعد په حیاتی اجتماعي باندې دعا کړله نه غوي چې جن ثابتيږي کې پر د منطق داسې شیری ورته محتاجې او چې فرد د دې صلات کې دعا بعده سنت په حیاتی ثابته شو نو جن ثابت شو او دویم دلیل چې سنن مکملات د فرایض التوابع ذي دی او علامة حلبی کبیره کلی دی علامة حلبی کبیره کلی دی ولا الاباسا بالازکار الواردت بعد المکتوبہ عنی بها بعد سنن لان سنن من توابع الفرض و مکملاتی جی آوی نبی علیہ السلام نا چه کم وردنا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ، تسبیحات فاطمہ ونبی علیہ السلام نا نقل لی چه مکتوبہ پسی بیوی فرض پسی علامة حلبی وی در فرض والا اوراب یا لکایت کرسی فرض او پس نبی صلی الله علیه وسلم اوس که د آیت الکرسی یا اسکاره وارده بادل مکتوبه دارل دا سنت مانزه نه باد وی داغو وی چې باک وینښت زکه دا سنن مکملات و او ثوابه ده فرض دي او ثوابه شیلا حکم نصي حکم د شی ویخه ثوابه شیلا حکم د شی نو ضوا بعد المکتوبه دا خو نبی علیہ السلام نه ثابت ده فل جمله او سنن ثوابه ردي ادلابات د ثابتي د وجه ذکر وارد بعد المکتوبه بعد سنن ادا کول شي نو دعا بعد المکتوبه دی دا بعد سنن کوي شي منکرین جواب ورکي چې صلاته څهстаў دغه صلات مسنون وزعه شي وی هدا لپاره تزرور دعا ده استفسار درس لپاره د دعا لپاره دا, دا, دا بندګي نه ده ا وای دی کید بندګي مفهوم ثانوي دي بنیادی طور مقصد په استفسار کې صحیح چې خدایا په موږ بارانو کې د سره په اړه او اصلی من دا د دواله لپاره نه ولا دا د بندګای په تصور وځدې نو صلات استسقاء وځه تخلاف القياس دا او شيتي ورشي خلاف القياس دا مختصي تر مورد د سمې پوري څه ټول د بلا زامن دي ها ټول دې د بلا زامن دي الک بریک دوی ډاکټران ماستران ډاکټران او ماستران اپریک دوی او ترې ملګريا نو بيص الله عليه هر دوه چې بې کوله لازمي ورته پروتکل سوای د هغه دوانا چ مکبریت به کولهغه پیغمبر علی صلاتو والسلام دغه دعا وکړه چې خدای دې ووبخي الله تو د مغفرت نصیب کړي زګالت ته هم پیدا کيده چې نبی رسول تو والسلام دې مولا نوسه شیخ نو ورشي سهیشو ها نو دعا دا, دا, دا لازم چې تول دا د لوازمړو دعا څخه دې لازم چې دا د لوازمړو دعا څخه دې او شیڅ ثابتيږي نو سره لازمي ثابتيږي سهیشو مولا چې چا دا وټ کړي ثابت قر سر سره مراد دی سره ثابت قروان کړيږي پسو کولا کې سابيق سبور سري صحيح؟ دونك دا, دا لوازم و دمولاسقه دا سابيق دا, دا لوازم و التوابع و دمولاسقه دا, دا دا حواشي زوائد مدي دا, دا لوازم دا دا نور و خلق اولاد غير حواشي زوائد و دمول اولاد دا غي دا, دا, دا, دا غير لوازم ذاتي لا ينفق عنه بحال ما صحيح علاش سري بيدو صخاري صري زاف برول بلقاقو مندك دا مسل نذكرو بها سابيق غدورت شي كنا سابيق غدورت شي شي مولا سبيزان ترغدي يا غدي دي احترامونه دیا احترام و... نو قبل زغت ولا دور احترام ورکی جل سابق نو بیا رس تس خامو یو جل شي سابق کې بیا هلالو شي اس خامو یو شي اس د تکې دېخه د تکې بیا ني سابق نو بیا سې جل بس خامو یو کېږي څه نشته زه ماندی بچو ته تاسو دوه غانې کوي چې الله تعالی اس خامو یو کان نه کیرته دا ما لپاره او بیا مولاد لپاره بیا دوی مصیبتي څومره لولي موليانتي د بیان ور مو څللتي نا غي قلوب العباد بينا اسبعاتي الرحمن يقل لبعا كيفا يشاه بس سابقاني داسي علي علي كلي يوزي خرسي و كلي بلار خلو سلي نسابق لگه يقل بلار يوزي خرسي أو كلي بل زي خرسي بس لوي مولا خدا سي لك بلين چك. خالي چك او بس دغا چك دزوي پلا سي بس قل جي كم زي آن كيش كي نالتك كيش كي لگ يه يو كيش كي لگ يه يو كيش كي دغا دوی مصیبت دهوی مصیبت, ده. مصیبت ده. نو دوا اوی وای چې دا خلاف القیاس ثابت ده نو مختص به تر سر په استثقاف وره تادیه به نه کیږي ماوراء د استثقاف تا نو مونږ ورته وای چې وجوه د بده دیات مستقل او خو نو هغه وجه عدم فعل د رسول پاک نو مونږ ورته چې ملګری یا فعل د رسول پاک حجت اند شرع به او هغه د عمل اغازه حجت چې انکار له مستلزم آدم عملي هغه د حجت چي انکار د مستلزم وي نفس آدمي فعل د رسول پاک دا نه د شره حجت نه دي آدمي فعل چي مستلزم وي انکار د دې فعل لا نو پتاولګي دا چي نفس جواب خو سم مصیبت نه دي خو غوي وي چې دا قاعده التزام د معلوم يلزم نو بیا سرور الفاضل لزوم وشي الزام وشي استنزام وشي او التزام وشي لزوم ما يلزم بنفسه بنفسه لازم شي الزام ما يلزمك هو غيرك يلزمك هو چې دا شی در باندې لازمی دی او خارجې قوت الزام استلزام ما فقط مو ولم يلزم بعضه تطالب دا غيد لزومه خلا تر تا نشي لازم شي ند او التزام ما ألزمتهُ نفسك عملا حتى لا تتركوا پس ځان دې د لازم کړی چې کله پری دې نه اړنه د لازم وینه نو التزام د مالم يلزم د دې قاعده تطبیق کې څه استثناات ده ځکه چې نظروم التزام د مالم يلزم دې نظر څه شي پس ما دې منښتې دې یو ګړا لالو که در باندې لازم کړی که تاسو باندې په خپل لازم ته به التزام د مالم يلزم دې دغه قاعده تدقیق پینه کې حددا چې څوک نظر ته بيداتوي صحیح شو د مثبتین وایورته چې په تدقیق کې هیڅ استثناء نشته دا منقوض ده په نظر باندې التزام د عالم اعظم دی نو منکرین جواب ورکړي چې نظر خو بیا ثابت به شره دي لهدا کوم شې چې په نصب ثابت وي نو قاعده ورته نمټوجي کیږي نه سپ خپل قاعده ده تاسو خصوصي فقہ کلک ولیکئ تاسو تا یاد ده څنګه موریس حسامی تاسو تا کلک یاد چې دغه بیا فعال لا مستقلی نسب باندې ثابت دی او نس دا پا خپل ځان الله کوي دا تیرې قیدی مختار نه نومنکرین وي چې ارتزام غو عبارت ده فزان باللازم اولو د اغه شي تنکرو ترکو وینکرو علیکا تنکرو ترکو وینکرو علیکا چې داغه ترک تاسو خپل نظر کې اوم ناروغه کاری او ک تاسو ناروغه کاری نه حاضرینه ناروغه ني حاضرینه ناروغه ني فتز حل اس مسلا واضح شو. چاند دعا بعد السنة بالحیعت القضائیه جائزن فی نفسی. بدعتن التزامو خو. التزام بیدات تی. لہذا موقف صحیح پا باب کی. لحضرت مفتی سے دعا متبرکاتو هم. لحضرت مفتی سے دے. چه تفعل مررہ وتترخ مررہ. اللہ منور شاہ سب رحمت اللہ علیہ. اللہ منور شاہ سب اغبا دیوبان کے غدوانو کولا. کشمیر تبا کر راغی بیا بدعا بعد سنة پر سر دي دعا کوله چورته وله چورته وله هغه شاسو من کوله لای چې نفس جواز خوښتا او چې نفس جواز خوښتا دلته خلق پی عادت همور دوکړه دعا وکاله وداش ور پاسره مانځک کله وداش مانځک ور پاسه هرت مفتي سره څنګه چل کوي دوت سره چل کوي کله وک کله زیپ مخه کله وکې مانځه پس کله زیپ مخه دځغه اصل په مثبت انکار په مثبت چې کایل د نفس جواز نودا هم منکر ده ده هم منکر ده او انکار ده منکر چې هغه قائل د التزام ده به داتوي چې دا التزام به داتې نو په انکار کولو نه راو دیخه غته ویل را تاواله مسله په خپل محله تطبیق کی جایزه ده را تاواله مسله په خپل محله تطبیق کی جایزه ده د مسله جنگ جګړه نه ده مسله د جنگ جګړه نه ده بس اره ماته شوی مې د موليان ازن لږه جوړ کړی ده مسله واضحه ملهانو مقصد د اني مسله روازه شي بلکې وای چې دا مسله د امتقرنګي امبیګوس پرتای امو بهمد پرتای چې یو ډله مافسره روانه او بل ملاسه وای چې یو ډله مافسره روانه زکر دې مسلې جنازه خو ډله ختم نشوي کله مسله ختم شونه ډله هم لا ختم نشي بل ټول یو مسلمانان دی په اجازه بنسټي اجازه نو د ملامه انټری ختمېږي خو بس تاسو به ډله د فرقواریت وعلى مسلو کې بالکل بچړ نه کوي فرقواریت وعلى مسلک بالکل بچړ نه کوي او د ورته ملګریه خدغه است اجتهاد دی التزامې تموايا نفسه وایا او د بلته ملګریه دغه تاواله اجتهاد دی التزای به دته منګر در سره منوخه التزای به دته منګر در سره خبره کې سب جګړه مګړه نيستا نه زادغه کلمه د ازا غمون فلك واليمنو به عقدت اوسات يواد ما بان کې يصلون الى مقصودهم لعلهم کې اصلون الى مقصودهم لیکن مقصود ترسیدل خالص پتائید دا اللہ دی اوحل لکم جایز گرزو لے شویل تاسو دا پارا لیل تسویامی پشپدرو جوکے ار رفصو مسئلہ اصولو کی تیروہ تیروہ ار رفصو الانسائکم رفص لغتا الکلام القبیح عند الجماع جماع وقت دا شہوت دا برنگ اختکول دا مختلف قسم خبر کی صحیح شو؟ تجربه سر تعلق زادی ہے اوحل لکم لیلت السیاه من رفصو جائز تاسو شویلی تاسود پارا پشپد روجو کې ار رفصو نو لغتن کلام قبیع الجمع عند الجماع و یکننا بهی عن الجماع تقنیقولی شیدی بانی جماعنا رفص کنیتن استعمالی اسر پر جماع دپارا نجایز گردو شوی تاسو دپارا پشپدرو جوکی ارپسو جماکول الانسائیکم بی بیانو اخپلو سرا الانسائیکم بی بیانو اخپلو سرا هن لباس لکم ادا جامد تاسو دپارا وانتم لباس لہن نا اتاسو جامد ایدو دپارا نهن لباس لکم وانتم لباس لہن نا کنایتن عن کمال تغانق لیکن ہے دا دا کمال تغانق نا که تغانو که لباس بی جسدی احدین لکه سنگ چی جامد د زید بدن سره غین شیوی بی نو زوجین ده ده حالت که غین کی غیریت ختمیلتا حالت غیریت ختمیلتا غینیت راگلی خواه صحیح وقت حالت بیا غینیت راگلی حالت بیا طول خلق دا وحدت و وجود قائلی خواه لما حیدین امن عربی با مذب بانی بیا طول دا وحدت و وجود قائلی حالت وجودین ختمی بس حالت وجود اول ی seria من تغانوق دو کامل تغانوق نه لاغین عبارت ده من تو شدم تو من شدی و من جا شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری من تو شدم تو من شدی و من جا شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری سب SALIM brochamb Gün نا کنایتون syllableonton کانوید تغانوق صحیح او وجه داوی چې شهادت برنګ اخته په هر هر مسام ده بدن کې ښه لہذا تقاضا دار واحد د نسوخ ده بدن بیل بدن وي ښه وقدنا چې دا خاص موازیع دی ولګي کل بدن دی ملصق وي د کل بدن سره او وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تحت كل شعره جنابه غسل کې حکمت هم د حضرت شاعث ذکر کړی دی ښا سه خبره بس یاد ساده ای نو قران ډیر خلګی ښا سه خبره یاد ساتي قرآن تحت كل شعرات مشكات كمدوية تقول كل شعرات جنابتون تصور شاسع بلتا ذكر کرده تحت كل شعرات جنابتون بالتا بتا لئي شواقی شو دار شعرين لانده بجنابت وي ذكر هر شعرين شهوت را بيدار وي هر وقت شعوت بيدار يخواه نو كناتون عن التعانق يوا او دوئم او هن لباس لکم و انتم لباس لهم دوی جامع دی تاسو دا پارا اتاسو جامع دوی دا پارا انو هن ساتر لکم و ساتر لهم تاسو دو دوی دو پرده او دوی ستاسو دو دو پرده دی نو سالت دا جماع که خو کشفی دا کل بدن لہازا خاون بدخز احترام ملحوظ ساتی نو خپلو دوستانو تا بوجده حالونه حالونا نوائی او خضا دا به خاون احترام ساتي ناس نه چې کور کې زنانه سره نه ساتي او خپل خاون کیفیت وردل کړی ها چې سم فاعل کذا او سم فاعل کذا او سم حدث کذا یا درس نس داس دا نه وایونه لباسول لكم وانتم لباسول تاسو دا رازونه دا یوبل بل دا یو بل سره رازونه دې دا نه کشف کوي او درما مانا او هن لباس لکم و انتم لباس لہن ادوی جامدی تاسو دپارا و تاسو جامدی دوی دپارا فلا یا تزینو زوجو بدون زوجا ولا زوجتو بدون زوج خزا نخیستا کیگی چه خاون دلی اخاون نی خیستا چه خزا نی در او در رندوی داغی انسانیت ناقس وی خوا خزا در خاون زینت تے اخاون دخ زینت له لباس باندې زینت راځي ښا اوال ملى قطو الله تعالی کانکم كنتم چي اي تاس تختانونانفسكم چې خیانت مکو زانون سرا فتا علیکم رجوي کر تاس باندې وخفا انکم خفوا کر تاس بلا کفاره بلا کفاره د شپې حضرت عمر رضی الله تعالی په بل بی بی تر اوږش الله تعالی ته وخفا انکم اګل چې ابتدا اسلام کې د شپې به عمر او جوا الله تعالی فالآن باشرونا اس جامعوهن مجامغت گوه دوي سرا ما كتب الله لكم على توياغا جل مقرر کرد الله تعالى تاصل فارا وابتغو ما كتب الله لكم من خسن الصحباء خجوان تيرا وي او خذ دي خجوان تيري خاون سرا من خسن الصحباء ومن قضاء الشهواء ومن خصول الولد در طول پر نکابانی موقف تی. فرن ان شاہ سے الحکمت الباحث عن کیفیت المنزل. اول استو فی ذالکا الزواج والولاد والصحبہ والملکہ. اغسلو رومو داو ابتغو ما دو اللہ دی خواه. داو دا ارتفاقی انداز انسان طبیعت کی ودیعات تی. دي. حکمت المنزل الزواج والولاد والصحبہ والملکہ. لو تطغوا ما كتب الله لكم وكلوا خيروا واشربوا سقي حتى ترتبي تبينت ازح شوازه شتا طال تَار خيتو لبيضو تار سپین دا غطار تورنا من الفجر دا بیان د خيت ابيز دي چې صبره ثم تتم الصيام دروجو کي ال تر شپې پوري مغيا داخل په مغيا کې نه ده غيا داخل په مغيا کې نه ده په خلاف سوف تكون لديكم إلى المرافق رواه شرح الوقاية شرح الوقاية مولا دا مسألة ذكرتك لدخل سي غاية مغياء كي عذابتا با كيسر ها يو كسي هو يه ها ها بيا مغياء پا غاية كي داخل هذا ها غاية پا مغياء كي داخل هذا أو كدار يوجن سخنين نو غاية پا مغياء كي داخل ندى ندى ليل پس يامك شامل نده دى ليل پس يامك شامل نده نزك غاية مغي دا په ادي حکم کې داخله نو الالمرافقې مرافق داخل پمغیا کې شو خارج دي نه شو ښا دا زبې تر ځان سره یازو ساتي ولا تباشروهن مجامعت مکوې د وی سره احال دراج تاسو ښا کې فونا فلم مساجد وان تم ا تاسو ښا کې فونا اعتکاف الله دا احکام د الله تعالی دی فلا نو د خدای حکم منور ته منځ دی کې چې فلا تقربوها ما فلا تعتدوها ده حکم نو ورولې ما کذالک یو بین الله او د رنګ الله تعالی آیات احکام بل لناس خلق تعالی اللهم یتقون دې دې پاره شیخ سبید پرج دې سړی ځمن شي لا علم سړی کی سړی تو پیدا کړي دا دې لپاره چې تاسو سړی ځمن شي ولا تاکولوا اموالکم بینکم بالباطل انه دې تولې کړي چې د حکم به روزې نو حکم د قصاص دا امر انتظامی قصاص امر انتظامی او اوس د حکم د روزینه بعد دویم امر انتظامی ذکر کای چې دا مسله خو تاسو ته معلومه چې نفس محقون ده نفس محقون ده نباتوی وینا اوس دا مسله هم یاد کای چې مال مسون ده دا مسله هم یاد کای چې مال مسون ده ان نفس محقونه فلا ته راته تو والآن المال مصنون فيخترمو هذا يحترام بقولش في غصب، في نهباء، في سرقاء، في خيانت، في فراد، في ذوكاء، في رشوت، في نارواء هذا يوم بالمال نوحيخة هذا أمر امتظامي نلقسنغا شئ اجراد قصاص نظام عدل تقاضا ندارنغي حفاظت دا اموالو دا, دا نظام عدل تقاضا او وځي دار دا چه پينځه شيونه دا د شريعت په نسبه باندې محترم دي ډېر الاشياء الخمسه الثمينه المحترمه پينځه شيونه قيمتي محترم و مدار الحدود والقصاص مدار د حدود او قصاص دا په دې پينځو شيونو باندې دا سزاګان خدای سره پرمخره کړی قاتل قتل کوي او زناکار پکانو لويو شرابي له کوړې ور کويو دا سره پر نو په دې اشياء سمينه ومحترمه بانه ده توقف ده مرتد وهي الاشياء الخمسه ثمينه المحترمه وهي الدم وينا ده محترمه ده والمال محترم ده والعذة عذة نفس ده انسان ده محترم ده لكي عذة بناخده زناك عذة غستش شريط ورزكه حد مقرر والعقل انسانيا قل محترم ده لهذا رضيء ده ازاليب بواعث بنه هيروين شراب منشیات شریعت ورزګه سزاګانه مقرر شد عقل ده انسان ختمه او پینځم ادين دین محترم دي له مرتد هغه سزا ورکیږي چې د احترام دین لپاره مصیبت جوړ دي دین پرې خوده دي یا زمي احترام په حیثیت د شهري زیادا چاته حق نشته چې هغه په ټیمپل او په مندر ورشي ورالنګي کیولا او له سکانو په ګورډوارا ورشي او ورالنګي کیولا ان دلته پاکستان کې وزیران مندرونو وراله جذباتي ما بتا او ایموشنل ماسیس تا اگر ټینګ نشو ور سره وراله من درو نهروان کړه ما مطالبه کړ په جلسه کې ما مطالبه کړو میدان ادریسی مدار وزیران دا গ্রেফতার کې وسووله کوي ځکه دې پاکستان د آئین د پاکستان د قانون د نهرو او لیاقت پکت د اپریل 1953 د موایدې او د اگست 1955 د موایدې او سلام د تعالیماتو او شریعت د ثابته خلاف کړلږي حفاظت به کې ري ګردي ته به سنوي اه حفاظت به کې ري ګوردواري ته به سنوي حفاظت به کې ته محترم دي ري محترم دي بيو جن الله تعالی ولو لا د ق الله ان بعضهم ببعض لهدم الصوامع و بيع و صلوات و مساجد خدای وي د دفاع کو کني بیا شز دفاع ولا لاس پورته کم نالت بابري جمعه تر امشي اندل ته بلا ډیر من درو مروان ته مونږ جذباتيان شو امن ان مونږ هندستان د مسلمانانو مقدمه کمزور کله دا دنیا غټوله پیراسر شوه تر امریکای پورې تر برتانیې پورې اوو حکومت ورته مزمت وکړه هندستاني حکومت دا چې د جماعتونو مسلمانانو ولروان کړي دي د جماعتو ولروان کړي دي د ویانا کنونشن او د جنېوا کنونشن او د یو انو د چارټر او د اقامتې درځوابتو خلاف دي دا د اقامتې د درځوابتو خلاف وردي کړي دا صحیح شوه نو زه غوا د ثاني حکومت دیه ماذرتونه کول په بیرل کوه امي ستا زبه جوړو زم ماذرت کو زم موافق وارم دا من کو تهيده دا مون نه نقصان شيوي دي نو ملت زم وزیرو او خلاصو مندرونه روانه مندرونه نو چاغه بیا چاوینه هغه شي مونواله یو جماعت روان کړلته 200 مندرونه روان کړلته په پاکستان کې 200 اپسواد کې سواد کې د سانا ګاندي نه د کې د سواد مسلمانانو سره سکانم په جيروس کې روانو کړه خبره چې بيدانه روان شي دربین لقامی وصول خلاف ورزید نو سوات والا پته متاونا لګولم د سکانو په ګورډواریو ولا لګې وانه خو ها انا غې ورته افغان مرکه مونږ منتظر یمون لوم ظهور وکړل مالتو د چاوې تاسو مخهول نه شي دا زمونږ دي نو دا غې پته نې دا غې داسنګې نو بس دا څه مثاله وشو دا څه مثاله وشو انا مونږه مطالبه وکړه چې ولیا باد کوي وصا کوي او د نوو شریف نه قامت حکومت قومي خزانه لېوبل نقصان وکړ د منډرون نو مندونه ووستون نو پکاره چې کم وزیرانو د غجلوس کړي واندې چې دا غي د ذاتیه مولنه یبه دا موږ یې د ذاتیه مولنه واله هغه په ذاتیه ګربانه یبه دا څنګه خطیب څه دا مساله دا قانون دی ها اوس دا قتل دا نفس او اخذ د مال فدیه باندې باغست شاوته نفس دا روجه ول پدی مسکه مصلیح ذکر کړلخه چې شاوته نفس د خاتمه ده پاره ولا تااکلو وا کوم ب کومبلباتې او مخورې تاسو اموا کوم معلوونه خپل بين کوم په خپل می کېبلباتلی پهرا مريکه و تدلو بیاائل الحقامې دالو د دا په تاوب ولا تدلو بیا إلى الحقامې ولا تلو ادله يد اضلاته کې او مستعمل ف ادله ا دلوه بوکي <تصفيق> ورلندکه کويتا بوکي ورلندکه کويتا نو په دفتر کې 300 روپيه کلرټ لور کوي دای بوکي ورلند کوي د کويتا اوس به ډاکره وباسي او الله تعالی تعبیر دی له جی بوکا صدا بوکي مسلونداو <متحدث> کنه خو دې ورکه اوس به قامي مال له وباسي په دې بوکا باندې په روپو به زر روپيه قومي وي فعدلا دلوه بوکي ورلندکله نو ادلا مخ پکته ورلندول لیکه بل ځکه قران کې مستعمل فضللهما بغرور دل لا يدلي تدليا وتدلية معناها انزلهما عن منزلتهما ادم وحواء دخل مرتبين الظلم راكته التدلية او الدلا معناها لندولي ولا تدلو بعائل الحكامه ولا تدلو بعائل الحكامه ام مزلن دويدامالونا رشوها الى الحكامه حاكمانتا مزلان دو ادامالونا رشوتان اوز دا اطل المال حراما نورم بلا تصورات تي دا حرام مال خورو صرف رشوت تصور دا كنين نورم شتا خيانت دي فراغ دي ميس اپراپریشن دي دا اطل حرام مال خوراك تريكي دي انو رشوته لخاص کا وخسر من بین سائر الطرق لأنها تضغف انتظام الدولة والحكومة او کا محکومت ریاست چیل رشوت عام شی دا اغی قومت ریاست بیڑا غر کیقا او دا امونگ آگا کیو او بیڑا غر کو کیو دا امونگ آگا بیڑا غر کو کیو لیا انتظام الدولت و الحکومت لتاکلو فریقا من اموال ناسی لکار سر پار خوی لتاکلو چ تاسو خریتانسو فریقا حصتا یو حسا من اموال ناسی د دخلقنا بل اسم پنا جائزا و انتم تعلمون حال دال دا دا دا دا تاسو پویګي انه حرام او رشوه خور دا پته نه چیرې رشوه تعلم دي پته را او فرادي دا پته نشته شتا نو الله تعالی او انتم تعلمون ازای په ځای چې نه روا خدای ذکر کینور پسی د عقید وي و انتم تعلمون چې دا ګنا تاسو دانیستکه وي نه فادر د خبره چې ګنا په جهالو شي نو قابل عفو ده داولې ورته چې ګنا په جهالو شي سړې نه پوسیږي هغه لال له کاراندې شو نو کابل هغه فده او چې د دانشته شي سره د پوي ددا نا کابل هغه فده را خو به جزای پزغوي تاسو د کار کوي وان تم عالمون دانه کې نه پوي ګینه ورینه پوي هغه پويږي چې هغه پويږي نو بیا شاه منصور شيخ دیو تعالی دې بیا سټو دران ټینګ کنو نو که تخپويږي د کار نا روا دي ا بیا کې بل بیا اشعفي سره کار به وکړي دا وځان ټینګ ورته صحیح شو یہ حقیصات کی بیا مماثلت تھی یہ حقیصات کی مماثلت تھی وان تم تعلمون یسألون کان الاحل قل ہی مواقیت للناس والحج ربط دماء قبل سردار چوڑان دے حکم ذکر شد روجی او توقف دروجی پر رویت نحل آل رمضان بانده ہو در رمضان روجا حلق چرد تا را پیدا کولواری در رمضان روجا توقف برویت الهلال باندې او یا فعد شعبان باندې سلاسی نه یومن خاصاس پدیک رویت او قتللی منیا په کیسری <تصف> رویت او قتللی نو پیدا پیدائش چی جنو داس پونغ مای نړای ولی بیا غټ ولی شي بیا ولی ورش او په نظر نه راشي یسالو نکانل اهللا دا نړای ولی بیا غټ ولی شي او بیا ولی نړای کیږي سالو ان نبی صلی الله علیه و غن اسباب الهلال الماديه غن اسباب الهلال الماديه واجاب الله سبحانه وتعالى بعين لها الغائيه غيله سبب ته پوسو تاس پم مینه ریکی جووله او الله تعالى دی علت غي جواب ورکو چر دې حکمت داري چې تاسو میاشتو په دې او سبب کوئی مادیو سبب سو ماديو چې دې په اوایل د شپې کې په اوایل د میاشت کې د دې څومره لګایسته دا, دا نو او او نور ته پنيغي نو هغه روخاني او نورې سیم دالت موجوده خو روخاني په نظر نه راځي به سبب مادي دي ما هغه ته پوسوک د سبب مادي زست پوسوک به سبب مادي او پیغمبر خو چون کې نه مادیات او پیغمبر نده. پیغمبر اره سره پر هغه خلکو ته علومه فلکیه خور ها علومه فلکیه خور که علومه شرعيه امور شرعيه او القودل باندې دا ونی ورته کنیاس سوال به موافق به جواب نلخ او اعتراض کو وريديږي سوال یو کوم من چې مې گويه او من چې مې سره زسباب مادي سره زوان سبب مادي سره او توای حکم شرعي داده زوان سبب مادي سره او توای چوک شرعي داده تدخو بیا جواب موافق به سوال نه دی نه فاده له خبره وکړه چې پیغمبر دائم به د دا علوم او نه نه علوم ماديه د وظیفه ده د د امور شرعيو دي ای وتا شرعي مسلې داګه سره یو لوی مولا او ورته وای چې ما ته پندیکس دی ار دې پندیکس علاج څه دی تراله اپریشن وکە پندیکس علاج څه دی تراله اپریشن وکە اوس دا تقاضا دې جائزه ته قازر د مولا د وظیفه دا د مولا وظیفه نه ده ډېر ورته دا وای چې ما دا بیماری ده اوس خوکه مشرقي زماله لپاره سری زاو داس نشم کولې موږ بسنګ کو نو ورته امر شرع یو خېخه چې ته ته مم کو نو کو نه ورته پناسته کو ا دې بول پناسته نشم عملاستې کوه ادبوي چې پرکاتو انتقالاتو او برتوي په اشاره کې خبره ختمه خدا مشهری مولا د امر تبیی علومانه له پیغمبر دا له امور شرعیه مبین ده د امور د دې وړ د دې سوالو دا سبب مادی او پیغمبر جواب ورکړ د امر شرعی د تفوس کو د سبب مادی او پیغمبر جواب ورکړ ها د امر شرعی او الله تعالی په دې سوال یو واجب رد وکړه چې دا امر شغوي د پیغمبر نه د سببې مادی تپوس داسې دی لکه سړی چې د کور در واازه پردي او په چنه راوب ک د امر شغوي د پیغمبر نه. د سببې مادی پخته داسې ده لکه سړی چې د کور د وازه پردي د جممات د شا یو غرب داغ شو دا سره سری توپ کار دی. که د مات لا ته د سره او در واه رادن نهشه. چې للی سر رو بیایان بته من زهور واتل بته. منه و قراي و په چنمرہ دنګې په دروازه راځي پیغمبر نه دا مرشيږي ته پوسکوې جو سبب مادي ته پوسمه کوي دا څه مساله موفسری نو په کیسه واقعا تل کړی دا څه دی بچارانه چا نه باندې باندې وته خدای پښې په ډېور دا خبره دا څه ویلي یاسلو نکان الاهله سوال کوي د تا نه غن الاهله جمع د هلال دا غن الاهله د پوسکو مو متالق ولي غټيږي لمتصغرو وتزيد ثم تنقص لمتسغررو وتو سمتن قو قلتهور تهوایه مواقع تول الناس او دا عالی د په معرفافت د وقت ي د پااره د خلکوول حج دغ فتپ باندې او اعله د معرفت د حج ده سر برره بیاته تربته نهدين دن... ده. بیا تاتل بوته من زوریا چې راتللو کې تاسوکوونه ته د شاګو دینا ولاکنل برره منکه اصلی د تواده واتل بوته منوایا را تل کوي بوت د بابو دینا نسوال کوي د پېغمبر نه د مرېشرغوي م کوي تر د سبب به مدي وقلله اوګ د الله تعالانه في ممثل حاض اسلههېسمونه پېغمبر د م کوي. لاغله تفلحون تفلی خووند کامیاب چې کام یاابشي وقااتلو في سب الله وقااتلو في سب الله اوصل الته لاشي. ووحين الباس وين الباس رااند تر شو منګ شاره سرته وکه ضرورت د جهاتته ست اوکه ضرورت د جهاتته او جهاد دغ سو کوشي چې داخلی مملکت مستحکم دي او داخلی مستحکم. دا امن غدل سره راضي او امن غدل موکوف ته دی چې نفس مو محترم منې او مال به محترم منې نو چې داخلی امور انټرنل افیئرز انټرنل افیئرز امور داخليې دای مستحکم کل نو بیا اصل موضوع ته شو شه چې دا خبره عمر jihad د پاره کوله الله تعالی سوې چې دا خبره مصر پاره کوله جاء نو وقاتل الذين قاتلو او ستيرياثت مو اوس به ورمنډه ریاست مستحکم شو اوس به کافرانو ورمنډه کیږي وقاتلوا في سبيل الله يقاتلوا اي بلار ده الله تعالى كه کافرانو سره يقاتلونكم شيغي يقاتل کي تاسو سره ولا تاتدو ازياتي مکو نو ولا تاتدو دولیکه ورته ولا تاتدو به انتم قاتلو من لا يقاتلكم اعتدادا داسې دا دا. کافر داسي دي چي تاسو رنګونه منګوډه نه کوي نو تاسو بازن له بس زه به فایده به نه ماذونه کولای ولا تعتدوا بان تقاتلوا من لا يقاتلكم شکه تاسو راغی تاسو راغی تاسو به کېتال اراده نکي او تاسو دپار پاره غی په دین کې روکاوت نه جوړی او تائی تائی چرته آیت حافظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم سوره ها همته نه کوم زاید ها آيات نمبر 10 اوتم اتمونہم اتویشتما لاین ہا کوم اللہو نمنک ایتہ سو اللہ تعالی د تعلق د هغه کافرانو نا تو کو وړاندې ایت وګورئ نمبر ایت وګورئ او صلی اللہ ان یجال ممکن لا الله اللہ تعالیٰ پیدا کمیست دا سکے و بین اللذینا امیست دا کافرانو کے غادیتو چې چه ستاس دشمنی شوی دا گوی سرا سپیدا کی مودتا تعلق نو سل اللہ تعالیٰ روستو وی چه لا یا نحاکم دا بیا تایید کلتا ورتاو لی گئی چه نمنا کئی تاس ل اللہ تعالیٰ غن اللذینا دا مودت د آغا کافرانونا تعلق دا آغا کافرانونا لم يقاتلوكم في الدين چې غېتاسرې قتال نه کوي په مسایلو د دین کې ستاسو د دین لپاره خطر نه ده ولم يخرجوكم من دياركم انمراو باسه د کورونو تاسو نه لکه دا افغانان ورسغلولېم نه ده کاروم نه کوي که دا کارې کړې بیا له دکتال موجود دي بیا څه هي له دکتال موجود دي نو یو له دکتال قتال په دین دي چې کافر تاسو سره کوي قتال په دین د ذریه ټوړ کوي سکاي ستاده نظرې ټولکه یو بل نظر دې در باندې مسلط کړي یو علت موجود شو او دوی چې تاسو خپل وطن شړي دا بل حلت موجود اګه دا وایلی ته نه ني دي نفس کفر لا اله الا الله کثال نه ده نفس کفر لا اله الا الله نبی به تعلق کافر سره سره ناروا وخه الله تعالی ویل نه کو تاسو بنو لګډه مسلم انټرنیشنل لاده هر قران کریم اسلامک انټرنیشنل لاده چې بنو لکوامي تور خپل تعلقات څنګه واستوار لاینا کومله غنله ځنه لم یو قاېلو کوم نوغځای ته به دا شي اوړ کوي ځکه دامونړې کو بیا تصور با لپه لم یو قاېلو کوم ف دیې لم ی خرج کوم انې دستې تاسوه د کروونه د سنهمون من کوي انتهبرروم ان توسنوم چې د کافران سره احسان کوي دی نه مخدای نه من کوي. و تقص تو احسان کوي دلتا د ق نه ماد احسان في القول دی چې خی خبرې وال سره کوي تقص تو انصاف في الق مراتدي چې خ خبرې سره کوي ا هد قانونی ماد نري او کستا بشمننی سره به هدل معامله کخه. ان الله تااق سره الله تعالحب المقصين انما خبره داله یا الله من کوي تاسو الله تعال. غنله ځنا د تعلقوقاتو دغه کاافان نه قاتللوکم ف دیې چېغ د دن بعد کې تا سره کتال کوئ واخ جوک می د یا کوم لی تاسو د کورنو ستاسوونه ووا د یو بل سره ستاسو اخراج باندې یو بلمللا کړی کړی ستاسو په و باې انتهولله هم تاسو من د سنه انتهولله هم د د دونه. انت ولواهم دموالات د دوینا اموالات دا سفارتی تعلقات ديخه چې سفارتی تعلقات ور سره ختم کړي نبي خپل ستیری خپل واپس راوبليخه د خپل سوتي سفیر خپل واپس راوبلي د قران په عظمتونو قرباني دل پکار دي هر دور د پرداس خبره کې ته وو اس نازلیخه داو د قدم ته قازا ده انت ولواهم دموالات د دوینا ومي ات ولهم اچاچ د دوی سره فسد دیو فولایک او مزال خدای وای دغه ظالمان دی بیا دغه مسلمانان بیا ظالمان دي چې تا و سره له اوسم سفارتي تعلوق ختم نکړه سفارتي تعلق و سره ختم کا سفیر ته واپس راو بل تجارتي موايدي و سره بس زماستا موايدي ختم لیکه زماستا زکه ته ما سره کې تل فدين کې دغه مسلمانانو اخراج کې نو و سره د ټوله دنیا د مسلمانانو سفارتي تعلوقات نشته خو اوس کم دوسن دوسن دغه ور سره جوړ کړو اور سره تعلقات جوړ کړي مونږای ته د وسان وایو چې تاج دین په باب سي د وسان ای نو ور سره سفارتي تعلقات جوړ کړي صرف حالانکه د مسلمانه انساني زوابتو خلاف دي که کوم زاید انسانی حقوق او پاملکیږي نو انساني زابطه دا وایي چې سفارتي تعلق ختم کړي نو دې وایي د دنیا کفر د بلا کافر وملکونو اسرائيل سره تعلق نشته نو سفارتي نشته نې تجارتيستا هیڅ کس پتا لټو سرنيستا ورته انسانیت د مسلمانو जबाबتو خلاف ور دی کوي د فلسطینیان ونه در په درد دي د فلسطینیان دا ولې در په درد دي امریکا او قائمو تیدا غیټ داس نوې تاسو دحشتګر دي دا څه ورته نه وای چې کما تاسو په چې مسلط په دنیا باندې سیاسي طور سوک دي يهود دي ښه يهود مسلط دي د امریک ته سلطه د يهودو امریکا دا د يهودو کې کېلون نه دا جنرال لارمر شوارسکوف د امریکای جرنل دغه وه ما د خلی جګړې د اسرائیلو تحفظ په اړه کړي ده صدام ډبوله چاله پر د اسرائیل تحفظ د پخپلغه وینو پخپلغه هغه د سلطانی جواوی یو کمپلیکس ورته قانون کې چې سره پخپل جرم پخپل اقرار وکړي نو جنن لاند وشواسکوف هغه پخپل اقرار وکړي چې ما چانه په اړه کړه هغه وینه کوي ته نو سعودي وڅینو موږ چاره پاره کوه اسرائیل د پاره اونلي ټو پروټیکټ د اسرایلیان سټریټ د چې اسرائیل یې ساتنه حفاظت ورکړي ولا تاتهدو تا زیاتمه کوي یو مع دغ شوه. چې دا کمکله غاياتونه بورته را وړی. غونه ب کو نوله به کار کېږي صحیح شو دونا ولا تاتهدو تا زیاتمه کوي په کتال کې فلا تقطو انسااع وسی بیاانه وشيخه ولاته ممسل قتللا. دهغ د مړونه به لاسې نفرې کوي. ستګې بې نه بااسې. میدانجنکې د کافر نه بهسترګي نهسيې بس مبل فقط سبک. مړې دې نه لاو نو چرا څه ست دا ورته ور ورته کوه الله تعالی وي مسلمبه نه کې اغه نه وجني اما شوان بوله نه وجني ابو داغان بوله نه وجني الا ان يكون الشيخ ماهر مشاورا بالخروج اغه بوډا جرنل زور ځنطلاق وجني چې او دې لټول پلانینګ کوي نو هغه نیک پني غوډه جنگي نه خو ته جي اچکیو کې نست او پلانینګ ولا کوي ته جي اچکیو کې نست او پلانینګ ولا ولا تا او ولا تحرقوا زرعهم ومواشيهم ساريو بولم نسوزه فستون تبولم اورنا چیخه کوم دور کې د نبی عليه صلوات و سلام له زیات مهذب فکر ان تبلو شو کور ګوله مشي څمره تهذیبی خبره کړی دا اګه خلک ننبه انساني حقوق کو خبره کوي نبی عليه صلوات و سلام اګه ته کړی دا انن چې څوک د انساني حقوق کو خبره کوي نو دایره کوله انسانان دي کنه د انسانان ها که دی نه چې دایره د کوم خو انسانان دي کنه م الانسان عنده عقل تا دمسل بغاړه چې د عراق <تصفيق> څومره د غنمو فصل شو نو د خنزیلان په نیپام ولو ولاو غردول افستون ولاو صدولخه افستون ولاو صدول نو هغه مشري بیان کوي وی ارادو ان يميتونا جوعا ارادو اي يميتونا جوعا فوالله نحن الشعب العراقي كشعب مسلم نحب ان نموت جوعا ولكن لا نستسلم ان تكونوا طالمونا فانه يعلمون كما طالموا وطردونا من الله ما لا يرجون تاسره ایتونه تدبيکای سره وک شیخو تفسیر دغه هذا هو التطبيق سألوه كل شيخ تفسير ده إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون نعم أعادنا إليهم أعادنا إلى الأمم المتحدة أعادنا إلى الأمم المتحدة ولكنهم خانون ويقول الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواه نمام وناس التوبة ما يدبلا زيور بسيطة القرآن كتالذي خاله اږي خپل مقاصد لپاره داس سه یا تونه منتخب کړيدي ته که په دوسه نازل شوغه ته وایي که په دوسه ورونه علاوه له راز په یو یو کمره کې په یو کمره کې یو بلو عالم هم ناشتو نو ناش په بر په تختو باندې اسی پاره پرتې سي نه تختو وقزیدنه ناش پاري هغه ته پاسه ناز په قطار را پرې په قطار را پرې وته نه هغه فورانه وي و دا څه رښه مې په تاسو بل قران نازل نو ما وداسه تدبیکای تبوایا کله کدره پاره نازل کرے اخا و ما تخافن من قوم خیانه فنبذ اليهم دلی افغانانو اجتماع واخا دلی افغانانو لیتمو د لغران پکې موجود انا غلوخ داروس والا د دا دا افغانستان نه بهر و روس والا د افغانستان نه به حالانک دروس دی یو ملک نه وتل واپس د انسانیه قل اور تجربات و مشهادات دنیا کې سمکانی خبره زکه روس چې چرته تلون دی بیا کله بیا واپس نو no. انو ما علتا. فايات با, با با با بيانكي يا ويت تطبيق انه دا اس عالم رفض ما تدى تندخ كلكو وي قسم دي دا سي احساس راتولك دا ايت اوس ناظر شفا فايات شي دا اوس ناظر ش ما أن بوزي وظن انهم مانقتهم من الله او د هغوی خدا یقې کامللو چې زمون دا تنصبات او زمونږ دا ستګونه او زمون دا اصل ان مع غ من الله. دا پارا کامل حسن فاتا هم الله من حیصل لم احتصبو. خدای پ داسې جانب نه حته وکله چېخواابو خیال کې نه راتل و ق ففی قلو به مغت حیبد بیا پای متحده تعافکومونله د اصلال را ش چې واپس وق ففی قلو به م ی خریبونه بوته هم بهدي هم وايدل ف خپون لاسنو راول او ما سوهدي مجاهدونه روواړل ی قبونه بته هم بیا واي الممنين فته برو یاې لاسهه الله تلا غلی اغ مور راتهوي قسم دی په قآ منن برت پیدا شو دی د هر وخت دپه دا لکه جوس نذريخه درو وجبي لات وسسلامي زما دا دامي مجزه ده قرآېکر دا دا مجز ده ولا تاته اعتدامكو إن الله لا يحب الموتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث واخرجوكم والفتنة وشد من القتل واقتلوهم قتل كيدوهم حيث سقفتموهم كم زي وجدتموهم كمو ميدوهم نظمانة جائلية كتال في الحرم او قتال وقتل في الأشهر الحرام دعنا رواو يهودانو دعا قيدوه دعا كافرانو حرم كتل وقتال ناروا ده اپ سلور و حرام میاشتو کې قتل او قتال دا حرام دی او دا خبره اسلام کې ابتداءن موجود و چې اشهر حرام کې قتال ناروا ده اپ زمينه حرام کې قتل او قتال ناروا ده نو مشرکین او غي په زمينه حرام کې اپ میاشت حرامه کې دوی سره قتل او قتال شروع کړو دوی سره زكاهه په اختراع دین او د ځان جوړ کړو دو دا دوی دا خدای حمد دین د خدای خبره نوځ دی چې خدای مونږه ساووک دی خو زه حرام کې قتل کوي او pašورې حرام کې کوي الله تعالی وي چې دا غمصله خو تاسو دا غي نارانه نوتیدا اسلام کې چې ما پرې غوډی دا نور نه نوتیدا غي نارانه نوتیدا نو کدای نه کوي کرام نو پیور شروع کوي خو شروع کوي وقتلوهم حيث سقفتموهم قتل کې دې اله حيث سقفتموهم کوم ځای وجدتموهم چې ممیدي په حل او الحرم حل کې اکا حرم کی مومی. واخرجو من حیثو اخرجو کم. واخرجو من حیثو اخرجو کم حیثو تالیلیده. از اخرجو کم اalet. واخرجو ان ا Klein اbelان صحیلیده. ایز اخرجو کم ارت. زکا تا سویستیه ای کان. واخرجو ان اعلان صحیلیده. من حیثو اخرجو زکا. چه تا واخرجهم وبا سيد من حيث اخرجوكم اذ اخرجوكم زكاء تاسو سو استي مهلتي ولا بيانك هلتي ولا بيانك والفتنه اشد من القتل والفتنه اشد من القتل فقتل المسلمون واحدا منهم في الشار الحرام بكمارس معاشه حرامكي معاشه حرامكي ندي نغارو واچول وي دغره دای دین در اگرې په میاشت هرامه کې قتل وکړ سکه کې قتل وکړ میاشت هرامه کې قتل وکړ نو تعالی و چې دا قتل ډیر جرم ده کې شرک لو جرم ده د دې قتل منظر نظر کې دي خپل شرک تمو په لو مخلوق راوستره زم ما پځای مودرول دي والفتنه تو اشد من القتل دا شرک خو ډیر نه کارای د قتل مقابله کې فتنه مراد شرک چې دا شرک ډیر نه د قتل مقابله نو قتل دای کړبه او شرک تاسو کوي نو په غلی پراتی والفتنه ش من القتل ان و ملانا داس ناارواشي. شو و ملاانه داس نارواشي نرو بال الجس بتشوع. حملوش او واقع لاله خذ شوه خي هاوي فلسي فلانستااس لان استارته خبل مجرريغ شو. خ بي غ. دهغ روواده ناول باید دا نارواده ن كل او ب دا نروواده كل عزل بده الكبه. ص الماء خارج المحل صين شو عزل الكري. دا شينه پیدا شوه ناغه ورته چې ما هم حاصل تېراده وا خو بیا مې مسله یاد شوه چې حاصل د امام سره پونځ مکروده بیا مې مسله را یاد شوه چې حاصل د امام سره پونځ اې دغه غرق کړه مکرون ازان ساته په حرام واقعي قتل ته جرم وايي شرک کوي والفتنه عشق اشد من القتل، اداد ارم ناکار دید قتلنا، و لا تقاتلوهم اکتالمکوهدوی صر ابتداءً. زکار اولان دیوه قاتلوهم. ادلتو وی؟ لا تقاتلوهم، و لا دو سره صر ابتداءً. عند المسجد الحرام پحرم کی. عند المسجد الحرام مانا؟ پحرم کی. حتی یقاتلوكم فی إلا... بادا ان یو قاتلوکم فی ہے ابتدار اس تا سو طرف ننی ابتدار اس تا طرف ننی ولی اتقو موازغت تو هم اتقو موازغت انزالت برور تولی کله یو کل ایو عمر سرید پارا اقدامی جائز نہیں دفاعی جائز بھی خواه کل ایو معاملہ سرید پارا اقدامی جائز نہیں سنگ جائز بھی دفاعی جائز بھی اقدامی جائز نہیں ده کانون جبکی افنسے ہو او جووادي دفسی او جووا دف او جو چې دفي کوي اق کو ف قتللو کوم ک کطال کو تاب سره فوروم نو قتل کوې د قذا کا دارنګې جزذا او کافرین بدله د کاافانو د فینن ته او کدی من شو د کتابله فین الله الله تعالله غفورو بخون کې د رمون میربان دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه انو دې را حاصل څه سش... چې قاتلون واله وقاتلو فی سبیل الله تر معال متقین پورې دعا امر الله تعالی ذکر کړي یودا چې اقدامې قتال فی الحرم او فی الشار الحرام مکه وای دفاعی جائز دی اقدامې مکه وای دفاعی جائز دی او دویم چې قتال ور سره وکړي او با سې جلا دیدہ پارے دوه اللہ تا ذکر کرد ولی جلاواتن کئی دیدہ پارے دوہ اللہ تا ذکر کرد یو اللہ تیدا ذکر کرد من حیثو اخر جوکو زکا چی دای تاسو اس دیئی حیثو تعلیلی دے او دویم دا چی شرک موجود دے او اغا اشد من القتل دے او دارستو حتى لا تکونا فتنہ دا بیع اللہ تی غاید قتال دے اگر وان دے سببیں دی او دارستو علت غائی دے علت غائی سبب دے سبب موجب او دارس دو ہے علت غائی یہا مقصد او ماناہ ہے سر وؑقاتلوم قتالو کے سرا حتی لا تکون فتنятن حتی لا تکون فتنятن اس فتناء کی بیعپا ماناہ دو شرکی نو وقاتلوم قتالو کے دوسرا حتی لا تکون فتنятن حتی لا یوجد شرکن حتا چې شرک نام نشان پاتې نشی اورتولیکی ووجود الشرك امر تنكويني لا بد وان يكون شرك وكفر بالدنيا موجود وي حمخا وي لا بد وان يكون حمخا وموجود وي لان العالم مجموعه الازداد وقيام ضد يقتضي قيام ضده وقيام ضد يقتضي قيام ضده مشرك بموجود مازن الى يوم القيامه رغم ان الجمره دا یو معنا او دوه معنا وقاتلوهم قتال وكيد يسرا حتى لا تكون فتنه حتى لا يفتن مؤمن ما کتال او جهاد به ترغه کوي چې ترسو pore دنیا کې مفتون دي چرته هم مسلمان چې مفتون دي اگر کپا غرب کې اگر ک شرق کې نو د مؤمن مفتون ګرځیدل بلا صد کافر داخلت لپاره د جهاد وقاتلهم حتى لا تكون فتنه حتى لا يفتن مؤمن ويكون الدين لله او شي غلب توله د پاراد الله تعالی دل پمانه د قلبي او دوم ويكون الدين شي سلطه لله لفظ الدين کی مونګه لغتا تحقیق کړو چې حاکمیت توله الله ثابت شي او بل ويكون الدين او شند د الله تعالی نافذ منفذ نجاهات برای jihad دا عبادت نه ده jihad برای jihad دا عبادت نه ده jihad برای نفاذ دا عبادت ده مقصد ته بزاندو سي ور نجاهات خو فی نفسی قبیح امر ده قبیح لذاته ده تاسو مساله ویله ده چې قبیح لذاته ده تخریب د بلاد او تعذیب د عبادو ده حسن غیر هی ګزیدل ده لته کوونه کلمت الله هی الغلیه نقداه علت غایو خود او ویکن دینو لله فاین ان تا او کو دیمنه شو فلا غدوان الا غل الظالمین نو نشته د مقابله مگر ظالمان سرا اشار الحرام بالشار الحرام او دوی میاشت حرامه کی قتل کړل نه الله تعالی ورته وی چې کردای پنیش پګه قتل ناروا غوстаўوم د غاګ کیدله اشار بشار الحرام بالشار الحرام ناشته حرام پمیاشت حرام ده ول حرمات قصاص حرمات مالا لا کو تهویل شي چې دغې حک نا روويول خوروماتو کساسول جروخو یقط شو به مس د جروخو بد شي فمنته دا علیکم چا چې زیاتې او که تاسوبانې فته دوال به مثل ماته د غعلکوم فاتهدو مو اوول د په سزا ف تقیمو لکه چې انتقام واخلید دنا په مثال دایته زیاتې کړه تاسو باندې اوهره کې د الله تعالی نه اپوش الله تعالی په محید متقینو کې دی وانفقو فی سبیل الله وانفقو فی سبیل الله ایا د لده دی چې قتال او جهاد خیراتی نکړي صرف د اموال وختې له غړي صرف د اموال وختې له غړي نو دا ترغیب دی په انفاق فی الجهاد باندې کی جهاد کې کی انفاک کوي زکه کومستطیع او زی استطاعت هغه صرف د مال د پاره د جهادونه کی نو غلبه د اعداء الله راشي او غلبه دا اعداء الله د موجب د هلاکت د فقراء نه لفقات بلکې اغنیا به هم زری لکې يوم لري به د موجب د اهلاک د فقراء نه د فقات بلکې د دا او هم نو عدم انفخس نصو فلجهاد دا القا او الى التحلو کا به انفوس کوم دی چې په خپله ځان حالاقت ته غورزه ووي چې نخر کوي مال جهات به نه کېږي او مالداررو ا چې جهاد نه کېږي تسلط بهده ده الله را ځي تسلط چې تسلد د دا, دا, دا الله را ځي نو تش طالبان مولان بډه ب تاسو بمډه به تا ې وروطاللهلاوي وأنفقوا في سبيل الله إنفاقوا كيبوا اردان الله تعالى ولا تلقوا بئيديكم إلى منذ ولا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا بئيديكم ب أس Daniيت ولا تلقوا أنفسكم أمغرت و decorationنا نقبل إلاتال منذ Anthony إلاتاله کا حلاقة وأحصنوا إن الله يحب الموسيم وأحصنوا احسان کوي الله تعالیٰ محبت ساتی محسنانو سره انا دا سمیل ما نراغلی دی ازمونگ د جہاد والا مرگری دی اگئی تاثر سرس خبر کئی نو تاسو لکسا اکورتا کئی نی امیل ما ندی لیرن راغلی دی تا دا, دا ای اکرام دا دی چھو دوی والا خبر آوار ایخ اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد. أفضل صلواتكا بعدد معلوماتكا وبارك وسلم وسلم عليه رس يقول الصفحانا دفد شبهات شروع يو شبه دعوة تحويل قبله لعشوة او دعما شبه دعوة تحويل بين الصفا والمروار داخو مشابهت مع الكفار ده نو اللہ تعالیوه چه يو عمل ده چه سره كاي پا يو عقیدن ناروا او ام آغا عمل ده چه ویکی پا بلا عقیدن روابي دا ورته ویلې کوم یو عمل دی چې سړی کوي په یو عقیده انو ناروا وي چې وی کې په بل عقیده نو روا وي نو دغه څنګه چې د اصاف او د نايله په تصور شنو شرک دی او چې د حکم خداوندی په تقاضا نو واجب عبادت دی په کې اهم مسله راوته لکه تاسو ته معلوم وي چې دغه یو لفظ یا رسول الله ده دغه لفظ د یا رسول الله ده ان چې محبيني وي شرک چې محبيني وي نو شرق باي ها ها موحديني ووي نو موهم بوي خوش شرق بني خواه موهم بوي خوش شرق بني او وجه صدا وجه دارا شه دا موحبين و عقيدة رسول الله علیه صلاة و السلام دا حضور و نظر اذا موحدين و دا غا عقيدة ندا ناغي تا بواوي شو واي ما زكا دا کلمة موهمة دا واي اي ما زكا دا کلمة موهمة, موهمة دا زكا تي بنغالتا غشي لروله دي خواه دالتا اغربا دي ت کلمه د یموت له لوردا چې کلمه مهمه ده کلمه مهمه ده کله د موحبین نجومات کې نه ده که د موحبین نجومات کې او بیا شرکيه و دا موحدین نجومات کې ده شرکيه نه ده کوم وجود و هم صحیح قومه دا ستوي چې استعمال د موهیمات او طبيعته او بیاور ورپسې بیان ده دیو شو چې تحریم بغیر الله او تحریم له غیر الله دواړه ناروا دي تحریم الله او تحریم لغیر الله دا دواړه ناروا دي نو دا ثابت شي چې تحریم بالله او تحریم لله بالله او تحریم لله دا دواړه جایز دي نو تحریم بالله چې خدای کوم شی حرام کړی دی حرام غنو او تحریم لله نظر یواد الله دا پارا کول نو دا بیا جایز دي تحریم بغیر الله ناروا چې خدای کوم شی نه حرام کړی تب نه حرام دي ده دی حلال شي حرامول نارواد دی دی وجنه فقها اولی کوله تحریم الحلال الیمین وان كانت عقیدتا فکفر تحریم ده حلال و عملن قسم دی لکه یوسریوه فمالی حرامی نشینس حرام دی نشینس نو اسکه بیا اسکلن کفاره دی یمین فی لازم دا. ده ده عقیدتا نه حرامه کړی عملن حرامه کړی ده او وان كانت عقیدتا فکفر ایوه نبی لمت تحرم ما احل الله لك تبتغي مرذات ازواجک تحریم بغیر الله بنکه او بیا ور پسې لیسل بر بیان د دیراوی چې په دین کې جهات مطلوب نه دی امتثال د امر مطلوب دی نو یا قبله ته مخ کو سجده قبله ته رفتہ چې یو قوم مخ کو نو په یو لري رواني جهات مطلوب نه دی ځکه مخ کو چې الله تعالی د هغه دی طرف ته مخ کوي امتثال د امر مطلوب دی او امتصال د امر ربي ایمان بالله والیوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبیین دا عقائد وآت المال علی حبه دا اعمال وحين الباس ترغیب علی القتال ترغیب علی القتال چه کلت دا معامل دا خلاب مفزیکی جی قتال وطا دیبا تاسو بانیاتی راست تاسو بجواب کوئی کلت دا مفزیکی جی قتال وطا نا دا حقانیت دا دن دا او جهاد د دینه بصرف نظر نکي بوزدلکيږي بنا ولا تهينوا ولا تحزنوا ولا تهينوا ولا تحزنوا مونږ د لا تهينوا ماناو چې ولا تجبنو بوزدلکيږي وا ولا تحزنوا او عواقب باندې سوچ مخوي ځکه کتافه جهاد او قتال کي په عواقب او سوچ شروع کو چې دا دروسیانو په دې څنګهګر کې عملاو کړن نتیجه سوچ کو نو سوار په افغانستان کې اوسوار لسکاله بنورم پاتیوخه لوګو فنانا ورتهګيري خولې کېونی ولې پټکی ورته مراینه تاوکړه د عواقب نو بلکل به خبر اوغې دای په عواقب او سوچ نو چې ني کو ناله د شجاعت او جوان مرداي مظاهره وکړه موږ د شي په عواقب او سوچ کو چې امریکای ته مکر خراب کړه نو چې نتیجه به سي نو نتیجه به سي اکناమికل امبارګو اقتصادي باندې را باندې لګي نو چې هغه وی موږ در لګون موږ وې راوي لګي موږ ورته شو حالانکه یو ملک ته د بول ملک کمانډوز راتل د خپل ويسترن انټرنټ ته دا د هغه ملک د آزادایي تصور خلاف تا خا. دا ملک د آزادایي تصور خلاف تا. او بهګه ډیر به حیا سره د پاکستان وزیر خارجه دا شې سمبلای تسلیم کوه تر اوسه پټو پټو او د اسلام ممبرانو ګورمنټ او سپیکر ورته و چې خپل پوزیشن واضح کړي ګورمنټ ته وې چې خپل پوزيشن واضح کړي نو بهګه هغه به حیا سره ومنل چراغ لېش پېټه کسان نتیجه به شي کناکه اقتصادی امبار امبارګو چې اقتصادی پابندای بدل باندې لګي لکه دا عراق په شان لکه د لیبیا په شان بیا یا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص في القتلى دا امر انتظامی دی د پاره د استحکام دریاست چې تاسو نظام قصاص شروع کړي ریاست به مو مستحکم شي بیا ورپسې دا ذکر کړه که خوراک د مال د غیر م کوي حقوق د چمووي دی سره مملکت کې ضعف او کمزوری راځي کوم ځای چې حق تلف شي نه مملکت او ریاست ټول مستریب او ډিস্টারب وي اوس بحث په قتل د احد اپ خوراک د مال د احد باندې خیشات نفساني وي ز سره مړو موله نفراتداوي ز سره مال او غصب کوم نفراتداوي نه الله تعالی د اصلاح د نفس لپاره امور معالجه او خودل چې روجی نسی امور او خودل چې روجی نسی امور او خودل چې روجی نسی بیا ور قصې ذکر چې مقصود په دې ټولو کې تقرب الاله ده روځوم د تقرب الاله لپاره ده روځه هم د تقرب الاله لپاره ده ا مقصود په دې ټولو امور ټی ستا جایز تقاضی پورا کوي دل دي او پورا کول د تقاضو داروستجید دا الله تعالی نا وا اذا سالك عبادي عني فاني قريب لا تناوي زنی زیم لرنین تقازي ما نو غڑی او تقرب ما جانب ته حاصل کای شیخ سید گوجران والے اغپ کیو یو یو شیخ سید گوجران والے اغپ کیو خپل مناسبت ذکر کڑے د خویش زپ مطمئن نیم کبل چا خو وے انو یا رب یامات اولی ک دامن واله ورتبیا ورولی ک مون واله ورتبیا ورولی ک اغه چې ماي دا مناسبت پیدا کړې و ايذا سا علی کا عباد یعنی فانی قریب چې د دې آیت د مسالته سيام سره ستال او سره بطی دی خو ایزه په ډېر خمتมาย نه نو یو چای خوې نو مونږ خوای چې مونږ چاټایو به خو دی دي شو نو دا ورته بیا ورولې کوي دا چې هم پکې طالب وای نو کدی خوا وای نو خو ما صفه او دا هغه ماقدر بیا ور پسې کو حکم د سيام چې علاج وګورنه پر دی ښه ازنه علاج نیمګړې پرې دي که سره د ورځې ګولای واچي نو بس خو جوړ شم نو بیماری بیا ما غاډ راشي بیماری بیا ما غاډ راشي الله تعالی وای کورس به مکمل کې ښه علاج ګوري نیمګړې مپرې دا وحل لكم ليله الصيام الرفس ان نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن نبي اور خبر وکړه چې اكل الاموال بالباطل مقوي خایشات دفکې بیا واستالوق د سیامو د یو میاشتې معينه سره او میاش پیژندېشد سپوږمۍ په خطر او فریوتوبانه نو دای ته پوزو کوي االله صلالو وسلامنا دا میاش ابتدا کې نه بیا غټيږي بیا نه ری کېږي او فنا کیږي د وجه سزا حکم وجه مادي د دې مادي وجه سزا د فلکیاتو پاساس د دې وجه سزا نو الله تعالی وځي دا پیغمبر د فلکیاتو پیغمبر مده انا د مادیاتو پیغمبر دی انا د تکوینياتو پیغمبر ده دا د تشری پیغمبر پیغمبردي نو دنه تپوس به د شغل کوي نهنه به تپوس دسه کوي د شغل به کوي او د تشری غياتو د پیغمبر نه د مادیاتو تپوس دا کو دا کور داسې دي لکه د کور د روواده چې پروددي پردي په چ لا نوخ داسې ورتله تالا ووي ولیس بررو به انتاتل بته من زهورېواات بته می نهوابه سوال مناسب کوي غیرې مناسب م کوي ملاله مریض راي. مولا چه د لا اپریشن او کوي پندکس دي دغه د فن نه دي نو الله هر سړی نه داغه د فن مناسب تقاضا کوي شرعیات او پیغمبر د بره تشریعیات او جواب دی وځي خو په شرع باندې جواب ورکړي چې قل هيا مواقیت للناس والحج دا مواقیت دا علاوه د وختونو او بیا ورپسې ذکر کړه چې اوس دا تنظیم دریاست دا فقد د پاره نه ده چې ریاست دی تشکیل کړه نه څوک ستاده وجود د پاره ستاده فکر او نظر د پاره خطر جوړیږي نو بیا غي سره جنګو کوي قاتلو قتال ورسره کوي خو څنګه کېتالو کوي نو اساس پکې دی چې دفاعي وکړي اساس پکې دی چې دفاعي وکړي او زميمي ما پکې دی چې کله کله اقدامیم کوي همیشه کوي ډیفنسیو او کله کله کوي افنسیو دفاعي کوي او کله پکې اقدامیک کوي افنسیو کوي لکہ <تصفح> استاد پتہو لگی دا چې زمانہ مخالف د فکرون از زمانہ فکرون از خلاف داسی ومنصوبه روانه کړی دا لا افنسو اقدام نکړي خدا خطره ما ده پاره جوړیږي نو الله تعالی وې بیا ګوره ما دا غي اقدام ته جوړګ دې بیا اقدام کوي بیا او پزال ورته بیا ور افنسو کوه بیا ورمنډه کوه چې سودې منصوبہ साजिश کامیابې چې تا ولا بیړګر کړی داسی الله تعالی وې بیا ورپسې دا ذکر کو چې جهاد او قتال خیراتی خو نکيږي اسلاغ واری پیسې واری نو ارباب الاموال اغید انفاق د اموالو کی د جهاد کتال قتال لپاره او کغه مال نه خرج کئ نو الله تعالی فرمای چې دا به موجب وی د تسلط د ادا الله چې پریاست اسلامی به سوق مسلط کړي ادا الله نو ک ادا الله مسلط شو نه رافق بیا فقیر او غنی دا غیم امتیاز نکوي بلکې د اغنیاو د لپاره لوی مصیبت دی انقلاب حضرت سیندی رحمہ اللہ جی کلہ واپس راگے جلاوہ تنائینا نا دیکھنا جائے کی انیس سو انمتالیس کی اگر یو تقریروں کو اب اگر تقریر کے ہوئے تقریر کے ہوئے وی جاگیر دارو اور سرمایہ دارو میں نے ایک سیلاب دیکھا ہے آپ کے گریشہ میں غریبوں کا خون کوٹ کوٹ کر برا ہوا ہے آپ نے اس گندے خون کو اپنے جسد سے نکالنا ہے ڈاکو کے خنجر سے یا ڈاکٹر کے نشتر سے ڈاکو کے یا ڈاکٹر کے نشتر سے ڈاکٹر کے نشتر سے نکالو گے خون نکلے گا صحت مل جائے گی اور ڈاکو کے خنجر سے نکالو گے خون نکلے گا مر جاؤ گے خون نکلے گا اسلام کا عدالانہ معاشی نظام یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے جو اپ کا علاج بھی کرنا چاہتا ہے اور خون بھی نکالنا چاہتا ہے اور کارل مارکس کا کمیونزم یہ ڈاکو کا خنجر ہے خون نکالے گا لیکن تمہیں مروائے گا چھوڑے دیا عجیب فلسفي سره دغه ډیره عجیب قیمتي خبره کوي دا ځان سره ولیکه ها دا بس مفهوم استاذ زین کده او سنن کو نه چې اسمانه نازللی خدای مفهوم چې تاسو څنګه اقص په اغه انداز بیا په خپل الفاظو کې اكنیا دیوال لاندې او خلکو سره تقسیم وي وای مه کنه ها وای مه کنه نو خصشه پکې منه کنه راهوتس اس انفاق د مال فی سبیل الله او تحمل د طقب او مشقت فی سبیل الله دا که رسته چې مشکل له خدای لاره کې ځان ستړي کول دا خدای په لاره کې پیسې لګو دا مشکل کار دی دا ګران کار دی نو الله تعالی بیا معالج خیفه چې کتال کې بزان ستړي کوئی او پیسې بلګوي واقعي ګران ده نو خدای وایي رنګوتیا ته خیم کنه علاج وکړي چې طبیعت دی بدل شي و اتم الحجۃ والعمره دا منډې ترلې وو ادا پیسې و لگاوه چې زیند به برابر شي چې خدای لاره کې بدن ستړي کول پکار دی او دا اللہ لارکے مالوم لگو الپکار دی نو دا واتم الحج تر تحشرون پورے دا بیان دا دی. چې قتال تا غب نفس او صرف دا اموالو غاری نو دا سفر حج او انفاق تل حج دا غلاج د نفس تر قتال لپارا چه دا رنگوٹیاو کا دا مشقو